Më të nderuar, sot do flasim për një temë të veçantë, disi specifike për shkak të nevojës për cilën ne kemi domthonë për ta. Kjo çështje ka të bëjë me gjykimin e Islamit në lidhje me çështjen e votimeve, por jo me votimin në mënyrë të drejtë për drejtë, por me një gjykim më të përgjithshëm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 çdo kush i voton, sidomos ata të cilës ftojmë për votime, ata dalin nga fyera në mënyrë ë në mënyrë direkte, pa u justifikuar me asnjë lloj justifikimi dhe për këtë lloj gjykimit që kanë nxjerr, doon ky gjykim, jo vetëm përgjithshëm, ky është gjykimi specifik për çdo person. Jo vetëm kaq, por ë unë nuk jam thënë përderisa të nxirni të lloj gjykimi për kta që ftojnë në votime, atëherë përpara kësaj ju të nxirni gjykim për dietarët qi kanë vënë këtu lëfetvarës. Edhe e kanë pranuar këtu gjë që dhe këtu gjykimin e nxjerrim. Do të njëjtin gjykim do të, të për diretar që kanë vënë këtu lëfetvarës, si Shehu Themini e të vash, shë shë thejmin, tjerë me radhë. Domethënë ata nuk janë kundra që dhe Shehu Themini domethënë të quhet mosbesimtar, pse ka vënë këtu lëfetvarën lidhë me votimet. Nuk duhet më keq kuptoni njerëj që unë me anti-mësimi, mos kuptoni njerëj që me anti-mësimi unë po them që leohet votash. Por thjesht duhet të tregoj Gjukimin e islamit të vërtet lidhe më këtë të qërshtje Sepse Ime për pjekur të asjojmë Disa herë të qërshtje atyre që kanë pasë probleme Në këqë kuptimin në këtyre qërshtjeve Një e po ka shenë më kotë Edhe kanë dalë haptës duku të rgujë njërës e të lejgje Pra ne e pashë nevojshmi që të rgujë qëndrimin tim fetar Lidhe më këtë të qërshtje Edhe të pastroj Të pastroj dhe më thënë ato Qafën tim dhe të mos mbartë unë, në bisupët e mija, mëndimet e tjerve, të cilat dhe më thonë mund të më mbishen mua, pa të drecisht. Këta thonë, gjdo kush që voton, a i del nga feje në mënyrë automatike. Edhe janë argumentuar për këtë dhe gjeje në me disa fjalë të cilat i kanë marë në shikë Muhammedun Abdulluhabi edhe nga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 Gjukimet fetare vlezë ndëruar nuk në dziren nga fjallet të disa djetarve. Gjukimet fetare në dziren nga Korani, nga suneti dhe i gjmau i umetit islam. Edhe që të rri një njëri që të krijoj një për shtypit të plot në lidhje me qërështi si kjojtë si qërështi e til, që kërështi e po them, edhe po them të lejgjeje me, me pasërtit plot është nga qërështi të vështira, në të cilat kanë humbur shumë njërës në umetin islam, S'numos konë sot me çështje, ai justifikohet njëherë me ignorancë kur përshirka po jo, është nga çështje të vështira. Allah i ka shkruar libra, e kundër libra, e kundër kundër libra, e mra. Për këtë arsye, po them ndonjë se këtë çështje është sivion. Në para gjë njërë duhen studiuar të gjitha argumentet e Kuranit dhe Sunetit, dhe këto do gjë nuk e bëjnë ata që s'njohin arabishtën, por e bëjnë diktatorët dhe njerëzit që kanë dije të thellë të çështjes. Gjithashtu do studiojë Xhma. Sa herë pretendojnë për një çështje ka i Xhma, edhe mund të pretendojnë një palë që ka i Xhma dhe pretendon palën tjetër që ka i Xhma gjithashtu. Edhe po ti shikosh të dyja palët sillen fjalë dietarësh, jau që ka i Xhmau, ka i Xhma. Mirë, po ta kontrollosh me të vërtetë, ke për të vënë re që i Xhmaut i tisht në një temë ku si Xhmaut i, i tisht në temë tjetër. Mirë, po njeriu që nuk thellohet në fjalë të dietarëve, fillon të përplasë fjalë detyrë me njëri tjetrin. Unë thash Un nuk kam dëmend të zgjeroj shumë temë dhe nuk dëshiroj që të futem shumë sepse kjo çështje shumë e gjerë dhe ka shumë shumë argumentime, të cilat duhen seriozuar në kohë shumë gjatë. Por kjo, insha'Allah, do bëhet me leyn Allahut kur ne të shkruajmë çështën takides. Por thjesht do ushim një lloj argumentimi të qartë, të pastër, për njerëz që thjesht kuptohen me të në gjithë në lidhje me këtë term. Atëherë, këta janë argumentuar dhe kanë thënë që shejmu Al-Habi dhe pasardhësit e tij nuk e justifikojnë shirkun, nuk e justifikojnë shirkun e madh në asnjë lloj rasti, kjo kam thënë. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë, unë do ta vërtetoj tani me fakte, nga fjalët e tyre, edhe nga ixhma'u i umatit islam, që jo vetëm ata apo dhe të gjithë dietarët umatit islam në disa raste nuk e justifikojnë shirkun dhe në disa raste e justifikojnë shirkun. Mirë po problematika është kush është? E para gjë njerë, që të arrish të nxjerrësh një rezultat që një filan dietar, një filan dietar e thota për nuk e thot të leqështje, pa vërëni nga gjukimi fetarë, ti dëshënë dhjerë që filan dhe e thota për nuk e thot të leqështje, duhet për të të leqështë të gjithë libër të ti, edhe jo shqipë për po një gjuhë në rabë, një gjuhë në tyre, të kesh një loj bagajsh i fetarë të më parë shumë, që mos bësh gabime të rashanikën të kuptuar, se vallaj kanë humbër atë që një vinë arabishtë, një si vinë arabisht të gjith qetarisht nxjerë vetëm rezultat çfarë ka dash thotë dijetari këtu kur vallahi un kam lexuar di arabish njerëz e ditur disa thonë Muhammad ul-Uhabi ka pas për qëllim të disa thonë të kundërtën vallahi arabish e ëmushif poshiqojm realitetin në cinin ka jetuar shi Muhammad ibn Abduluhabi edhe te lexosh fatvave ti un kam lexuar një pjesë të madhe të fatvave të tij në lidhje me këtë çështje të cilët kanë treguar dijetarët te kjo temë në librat e tyre deln pa çajika jetuar në një realitet në të cilin njerëzit adhuronin gurët, drurët, varret, adhuronin të vdekurit dhe u bënin tawaf atyre, i luteshin krijesave përveç Allahu subhanahu wa taala. Dhe Muhammed ibn Dhunabi kur erdhi në Davë dhe u filloi të ftojnë në Davën e tij u tregoi gjykimi në Islam lidhur me këtë çështje. Dhe kjo çështje është nga çështjet më të qarta në Islam. Pse? Vet profeti sallallahu alajhi wasallam kur ftoi njerëzit tha thoni la ilaha ilah, illallah. Skulpti kishë ka fjalë që moselorë statujat. Dhe statujat që ishin vërtetishin njerëz të vdekur të mirë, të cilët kishin vdekur dhe kishin ngel për kujtimi tyre i mirë, edhe ata kishin bërë statuja. E para, e dyta, Kur'ani ka folur qartë për të llogjeje. Vet profeti Sallallahu aleyhi dhe ati gjithas rreth çështeve, lutjes, adhurimit, psejdes, etj. të tëra ka folur për të çështje. Domthonë Davudi ka ka që të the në përqendruar në këto pika. Gjithashtu umetit islam, me njerës të uzuar dhe të humbur, edhe të humburit e umetit islam, kanë gjykuar, si shtonë për shumë për qeshtin e sejdes, edhe murgjit që kanë tëpruar në akide në murgjide, thonë, ku shi bën sejdes atu i se dënga feja. Dëmë thënë, është në qeshtet më të qartë anë fej. E me gjitha të dëmë thënë, e dëma me gjithë këta loj realiteti, Muhamdu l'Habi ka thënë që ku shi bën shok Allah subhana wa nuk justifikohet me injorancë, edhe ka treguar shembuj, lutjen, sheden, tawafin, ti thersh kurban dikujt tjetër për Allahut më radh. Dhe kjo gjëra të cilën kaftu vetë profeti sallallahu alejhi dhe selemi në to, kaq të qartë. Ky është realiteti në cinë ka, ka ka jetuar dhe ky kuptohet nga vetë shkrimi i merr lexojë librin nga fillimi deri në fund far për të kuptuar se për çfarë vloj shirku flet ai. Kështu që nuk është e drejtë Që të merret fjalë e ti që flet për këtë lloj shirku, për cilin dhe grupet e humbura kanë ndakor që i nxjerr nga feja, edhe të zbatohet ky lloj rregulli për çdo lloj forme shirku, qoftë ajo e fshehtë apo e pa fshehtë, qoftë formë e re apo e vjetër, qoftë formë e dukshme apo e padukshme, qoftë ngjëtres në të kuptuar apo jo në të kuptuar. Kështu që subhanallahu ti marr argument vetarin të lloj forme të tjetër. Dhe ka de dietarë ti përgjigjesh, Allah kë nuk është drejt në Islam. Ky është pika e parë. E dyta, po të veshëre fjalët e dijetarëve, ato thash nuk ka ndallim me fjalën e Sheh Muhammadul Habe, nuk ka sjellë diçka të re. Edhe ata të njëjtën gjë thonë. Si Sheh ul-Said ibn al-Qayyim e tjerë tregojnë për këtë çështë të tilla, është e qartë, si çështë sëjdhës, si çështë duaa, së mora, janë çështjet më të qarta që diskutojnë në Fenistama. Prandaj do ata nuk kanë justifikuar njëri me ignorancë në të ndërsa ka çështje të tjera të shirku që ata i kanë justifikuar njerëz me ignorancën e tyre. Prandaj, përgjigjësimi i fjalës që njeriu nuk justifikohet me ignorancë, absolutisht. Ka ardë, si ka ardhmendë, e quhet kafir, qoftë i ditur apo i ignorant, qoftë ka keq kuptuar argumente, mund ka keq kuptuar argumente, kjo s'është drejt. As nuk mbështetet në argumentet e qartë të Kuranit dhe Sunetit. Po flas për ata që kuptojn argumentin e Kuranit dhe Kur Sunetit, për ata që, si që i kuptojnë nga djua se çka zbritulloi më dhurur, jo ata që kuptojnë gjuhën shipë but fjalë të vëlezër që ne pombartim përsipër një lloj përgjithësi do ti ulzosh dihumosh njerëzit. Dhe kjo logjër nuk nuk mund të kuptohet feja nga nga juve shipë. Për këtë arsye, nëse ti do marrësh përsipër që ti ftohesh njerëzën fe, tu tregosh do të F2, kjo është kufër, kjo s'është kufër. Du të kupton Kur'anin si ka shkrit Allahu, e para. Du do të mësosh rregullat që e vëndos Zotari për të çështje. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë tani do të usilë juve disa shembuj, nga djetarët, nga i gjma u ju metit islam, të ciret e hedhin poshti, dhe që tërgojt, që shdolloj shirë, ku nuk justifikohet, asë njëherë, qëth shirë këmë ma dhe bëj vogël, në asë në dhe kohë. Shekhu listat minutë e mije, ka dhe një fetva në lidhë me grupën të humbura, edhe është këllibëj që kemi këtu e kemi përkëthërin gjunë shqipe, Po inshallah pas mësimit do të shpërndajmë gjithëve, do ta lexojni tekstet që ndodhen këtu, nga këy kemi, nga ky libër kemi shkëpuar disa tekste që na interesojnë për temën tonëve. Ju lutem ndajni zvinin celular. Është pyetur shehu listën time për hadithin e grupeve të humbura. Është pyetur për hadithin e grupeve të humbura, ose për hadithin që do ndahet umatimi në 73 grupe dhe ka thënë po, këtë hadith e transmeton Ebu Daudi të i midhiu në saj dhe tjerë dhe tek si tjë është kësho. Iëndar që i futën në 7 të ditë e, e një grupe, të gjitha e në zjarë përvesh një grupe. Iëndar krishtere në 7 të ty grupe, të gjitha e në zjarë përvesh një grupe. Iëndar, është do ndahet u meti im, do ndahet u meti im në 7 të tre grupe, të gjitha e në zjarë përvesh një grupe. Në kanë thërën, dëgurë Allah, kushë I janata të cilën ndjekën rrugën time edhe të shokëve të mi. Kosa e shulizojmë të mi e ka folur rreth i hadithit, ky hadith është më së sakt. Kuptohet për hadithin që profeti sallallahu alejhi dhe selam ka treguar që këto 73 grupe janë prej ummetit të Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam. Kjo është ajo që kanë kuptuar dhe dijetarët, si shehisem të mi që ka treguar vetë këtu dhe të tjerë, thotë janë prej ummetit të Islam. Domthonse pse janë të humbur? Pse grupet e humbura këto thonë që janë kafira? Për këtërës u e djetarët i kanë nëndarë grupët e humra në, në dy loje. Grupët humra që dalin nga feje dhe grupët humra që nuk dalin nga feje islame. Grupët e humra dhe cilën nuk dalin nga feje, këta e në ta 72 grupët e humra që ndodhën në metin islam, ata e në musliman, të dëndatë u meti im. Në më dhenë, janë u meti Muhamehit s.a. Por të ndanë të përçanë të regon nga e vërteta. Pas të këtë në shih personi më i hershëm që na është treguar neve se ka folur për përcaktimin se kush e nga ka ardhur nga ana e grupeve të huma, nga ana e burimin, është Yusuf ibn Asbati dhe Abdullah ibn Mubarak. Këta janë dy dijetar të mëdhenj të ummetit islam, të cilët kanë thënë katër janë bazat e bidatës. Unë katër grupe janë bazat ose burimi i bidatave. Jan Shijat, janë Khawarixhet, janë Kaderiet dhe janë Murxijet. Edhe njerë, janë shijet, janë khauarijet, janë kaderijet, janë dhe murgjiet. I thanë Abdullah i Mubarekut, po gjëhmijet, fa ata nuk janë prej umedit të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Në këtë fjallë Abdullah i Mubarekut dhe e, e, Jusuf i Nesbatit, Allah i Mëshirof, kuptohet që ata këto katë grupe që përmënë në mësipër, i quajnë prej grupej të umedit së dam. Në më thënë, flasin për shijetë, Hawrijet, kaderiet e murxhjet. Mbani mend ndot, do të thotë katër kaderiet. Mbani mend të se do na duan për t'të treguar disa gjëra lidhë me kaderiet këtu, të cilën nuk ka lidhje me temën tonë. Domethën kur thotë Ibn Mubarak që xehmija janë për këtë umete, këtu tregojnë që këto tregojnë që këto katër grupe ai qëun për ummetet. Ndërta kushen janë kaderiet. Gjithashtu, veçse Hulsaym te mi më mbrapa, po në të njëjtën Që dva, një libe, që këmë për dua, në din libr që kemi përkthyer, masi flet për këtë tregon domosdën thot selefët dhe dietarët e më, domon imamët e mëdhën, selefët dhe imamët e mëdhën, do kjo tregon që ata janë në shfale të përgjithshme për selefët, nuk është domon nuk, nuk është disa ose pjesë më e madhe, selefët dhe imamët e mëdhën nuk kanë rënë në kontradikt, domon çfarë është, është xhmah. Për murxhi dhe për shiat, të cilët shiat për këshia, për ata të cilët i japin për parsi do të thonë qojnë më të mirë Aliun sesa Uthmanin jo ata që janë sot parësia që shihën sot janë të tjerë ta kanë akide shumë shumë më të rëndë thotë selevit nuk kanë rënë në kontradiktë që murxhitë dhe shihat e hershëm që i japin që donin domthonë për krahas moshu Aliun sot Uthmanin nuk janë kafira kanë selevit që, se që shihet dhe murxhit nuk janë kafira thotë kanë do nuk nuk kanë në kontradiktë selev pastaj mbas i flet rreth tyre Flet rreth xhehmieveve dhe ka treguar që dijetari kanë qyetur xhehmiet e kulluar mosbesimtar. Pastaj flet për garderiet, thonë tregojnë që selevot kanë kanë nuk kanë ndërtuar për këtë, por kanë ndërtuar për këtë, pastaj flet për garderiet. Ndërsa për garderiet, të cilët mohojn shkrimin dhe dijen, selevot e kanë qyetur çafira. Dhe nuk kanë qyetur çafira ata që e pohojn dijen, por mohojn krijimin e veprave. Kjo është çështjë që ka nevojë të zi lut më serioz.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 atëherë me të mënia ka treguar tu që ka deri dy lloje grupi i parë janë ato që cilët mohojnë dijen e Allahut ju duhet duhet keni parasysh një gjë kaderi besimin kader ka katër shtylla shtylla e parë është dia shtylla e dytë është shkrimi i gjërave shtylla tret e tretë është dëshira e Allahut për të kriju këtë gjëra dhe dhe dhe shtylla e katërt është krijimi atë dia shkrimi dëshira krijimi kaderi e të hershëm kanë mohuar dijen e Allahut subhanahu wa taala kanë më huar dhe shkryimin e gjerave. Këta nuk kanë rënë konderdit se lefët të që ta quen qafira. Qartë? Ata që kanë më huar dijen allaut dhe shkryimin e gjerave. Ndërsa grupi dytë, thotë që e u lizem të i mje, ata të, të cilët e pohojnë dijen, por më hojnë kriimin e vepërve të robërve, djetarë, thotë, ata se lefët, janë, dë më thënë, nuk kanë rënë konderdit gjithështu, që ata janë muslimanë. Kjo është e që tërgojnë i mëtejmije, të kjo është në mund transmitimi, gjma, të transmitimit gjma u cëleve që ata e muslimani. Këtë që bëjta, të, në mund të këta, ka derit për cilët e muslimani, mohoj që, që dë mund të në, Allahut këtë kryuar veparte e, e, e robërve. Në mund të në që pësojnë të në të vërtet, do të të rgojnë i shalë në vijim, po ideje për gjishë më është që këta, ka derit për Faqend lloji i lloj i parë që quhen mosbesimtarë dhe këta me këta nuk kemi punë, do lloji i dytë që quhen besimtarë. Lloji i dytë që quj quj qujm besimtar dietar janë ata të cilët mohojn krijimin e veprave të robërave. Edhe këta quhen ndryshe el qaderie el mejusiye, qaderit mejus. Do të thonë, siç është tregoni hadith se këta janë mejusët e, me e këtij umeti, kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, janë mejusët e këtij umeti. Kur thot mejusët e këtij umeti, ky është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam ka saqsuar sheh al-Albani. Kjo tregon që ata janë prej këtij umeti, më gjushtë se këtij umeti. Edhe ka dhënë gjykim provëllosren për ta që mos me vizitu, e me të djerë, dhe më vizituë, e më radhë dhënë gjykime të cilat kanë bënë me ato që quhet hedge hump të dia, domethënë quhet në ti bë ta bojkotosh Bitotcion. Por i ka qortu umeti islam këto tregon që ata senqafira. E dyta, e Xhmau që ka treguar këtu që thotë është i ulëzëmtimi që nuk kanë rënë kundër ditëse levë dhe diktatorët për kaderiyet të cilët nuk e mohojnë din Allah, por mohojnë vendin krimeve për otororëve.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 Po shikosh librat në cilës kanë folur dietarë kur grupet e humbura siç uh, uh, ka shkruar Imam El-Shali, ka shkruar dhe dietarë të tjerë, kanë formuar grupe të humbura që janë që i përkasin Islamit, kanë treguar mendimet e tyre, do shikosh qartë që ata kanë futur në ummetin e Islamit njerëz të cilët i përkasin këtij umeti edhe pse ata bëjnë shirk. Atëher këtu këtu jemi përpara përpara një lloj për problematike, të cilën ne duhet ta sqarojmë përpara se të futemi tek kadrija se çfarë janë kadritet në të vërtetë. Kjo lë problematika është përse dietarët, përse selevët nuk i kanë quajtur qafira ato grupe të humbura dhe pse ata kam bërë kufrë, kanë bërë shirq ose kufër, domodin kanë kanë bërë një lloj veprë si na shirq dhe kufër në të vërtetë. Arsyeja është dhe kjo është një prej arsyeve të cilet i kanë i kanë domodin përmendur dietarët kur njëriu nuk dhe nga feja edhe pse bën ve për kufrëja për shirpo dhe kjo e quët e të uil të uil në gjënë arabe kuptimi është në më dhe në këto dhe rasë kuptimi është keq kuptimi argumenteve fetare keq kuptimi argumenteve fetare kjo është të uili edhe djetare kanë tërguar që shkaku përse këta grupët humbura nuk kanë dhe nga feja është sepse ata kanë keq kuptua argumenteve fetare Sepse dietarët i kanë ndar argumentet fletar në aspektin në aspektin domethënë e, e të kuptuarit argumenteve fletar në katër lloje. Katër lloje. Lloji i parë janë ato argumente të cilët quhen al-muhkama. Dëllili i çudit argumenti i muhkem, ai quanohet hadith muhkem, quhet ai ajet ose hadith i cili nuk përmban vetëm se një kuptim të vetëm, jo tjetër. Në asë një loj mënyre Loj i dytë Quhet është a i loj argumenti quhet nës Nga aspektin të kupturit I parë qëtë muh kemi dytë i quhet nës Dhe nës është a i loj argumenti Cili në form të qartë E përmban kuptimin e vetë Por nuk ka atë loj qartësijë si loj i parë argumentit Loj i tretë është e që quhet e dhahir E dhahir është a i loj argumenti Cili në pamjen e parë dhe në përshtypjen më të madhe të krijon mendimin që kjo çështje është kështu ose ky ky lloj argumenti i thënë për të çështje. Mirë, por të lë një përqindje të vogël nga ana tjetër që të kuptosh diçka tjetër përveç kësaj, që bën kundërshtim me këtë. Ky që vahir, do vaoher, do më pamin kjo të thonë e dukshme. Do të thonë pamje e dukshme që tregon për këtë, por nuk është 100% e sigurt sepse 1% e vogël mund të kuptojë diçka tjetër. Dhe lloji 4 quhet elmuteshapi. Janë ato argumente, janë ato argumente hadith-a jetë që përmbajnë më shumë se një kuptim. Edhe dietarët duke shikuar këtë lloj arg mënyre argumentimi, ato lloj argumentesh i kanë ndar çështën e justifikimit në bazë të këtyre. Kur synon të parën, që është më së qartë, ai vetëm sa është një i humbur. Kur synon të dytën, i afrohet atij por nuk është gëratën e tij. Kur synon të tretën, ai hyn te te gradi i shtihadit. Kursë të non të katërden Ajë nuk e ka të thënur në të vërtet Sepse kuptimin e grupit katën të vërtet Dim vetëm djetarët Dhe ne, ne lëzuham Në namazin akshamit ajetin që thot Allah i madhuru A i të zbëjt e ty Librin A i të zbëjt e ty A i të zbëjt e ty Minu ajatun Muhkematun hun në umu lë kitab Prej ti Ka ajete që janë muhkemat, muhkemat është loj i parë, që janë shumë të qarta. Ato janë baza e librit, aty du të bazohet një riu në akide në di. Tho pasaj, ua uha, rëmu të shabi hatë, dhe ka të tjera që janë mu të shabihe. Kuptot për të tërë më shumë se sa? Mu të shabi më shumë se i kuptim. Fe emme në dhine fi kulubim zejgë, ata që kanë devijim në zemët të tyre, fe jetë të birune ma të shabe. Ata ndjekin, ata që është më sh ataj kanë devizën ty, e tyre dikën e etin që ka argumente ka më shumë se i kuptim. Edhe ndëmi e tyre dyjave janë në dy grada të tjera, duke u nisur nga këto dietarë nuk kanë dhënë një gjykim të vetëm për të gjithë njerëzit që bijnë në kufër apo në shirq. Pse? Sepse varet nga lloja e jetave dhe i argumente fetare, dhe këtë lloj gjykimi që ky person justifikohet apo nuk justifikohet, shirku apo kufri justifikohet apo nuk justifikohet, nuk e nxjerr njerëz të paditur, as nuk kanë të drejtë nga ana fetare. Këta nxjerrin njerëz të ditur. Dhe ne kemi falëndërimin të kohë me njerëz të ditur, nuk kanë vdekur dietaret që t'nghelin ti llogje për njerëz të paditur. Nuk kanë vdekur, vallahi, nuk kanë vdekur ngjall. Fë nuk i takon domosdën njeriu që fute të futet në dëgjë që nuk i takon atij. Vallahi, vlezë më vjen vjen shumë keq se subhanallahu po të kishe qen çështje mjeksi apo inxhinierie me radh. Ato do të lejon të njëjtë të futet në fushë të tjetër ja për sfetova, pa pa pa, pa studiuar për dëgjë. Po pse vallë njerëz që cilë studojn për të çështje me 10, 10, 20, 30 ata domodin kot pas studiosit që ka shumë kollaj merr disa libra në gjuhën shqipe, edhe nxir futboll pas se qiu një çafir apo musliman ka shkollaj, ka shfetë, ka shkollaj çështja, subhanallahu. Shikoni un po u tregoj tashti juve në lidhje me mënyrën se sa llojn argumentet. Kto kjo është vetëm një preç çështje të usul fit që kanë treguar diktatorët. Çka që çështet shumë ta valla diktator, ka diktator e kanë shujtur jetën e tyre të gjithë vend duke studiuar këto gjëra. Sepse nuk është shaka, nuk është shaka, është frekjo. Do mash përgjësi. Profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë hadith që transmeton Abu Daudi. Fot: Kush men tatabba wa lam yu'lam minhu tib wa dhamin. Kush merret me mjekësi, me mjekë, kion njerëz duke mos e njohur mjeksin, ai man përgjësi për Allah. Kur profeti sallallahu alejhi dhe selem thotë dhëgjë për mjeksin, por vallë çu mund të thuhet nëse një person jep fatva në emër të Allah dhe nxjerr frut njerëz nga feja me mendimin e tij pa njohur fen, pa njohur bazën e fesë? Ali ibn Abi Talib pa një person, i cili po jepte fatva dhe i tha, a e ke njoftur Nasul Mensuh? A jetë që fujizon ato që shfuqizojnë? Tha, jo. Ja. Tha, u shkatrovën dhe shkatrova të tjerët me ty. U shkatrovën edhe shkatrova të tjerët. Allah e ka shpërgjësi, nuk është shaka o vëllezër. Kjo është fe. Të dalim para Allahut dhe japim llogari për të llogjeje. Për këtë arsye dietaret të Uili nuk e kanë kanë thënë që të Uili është një prej arsyeve që e justifikon njeriu kur ai keç kupton argumente sepse argumentet nuk janë të gjitha aq të qarta. Ka prej tyre që janë shumë të qarta, ka prej tyre që janë i grat më të ulë sipas sa që tregova. Edhe vetë tauilin dietar, keç kupton argumente kanë ndan tre lloje. Lloji i parë është ai teuil i cili e justifikon njeriu në mënyrë të plotë. Dhe Allah i Allahu kush e gjykon se ku justifikon, një justifikon një në mënyrë plot. Tirmuj më junab. Lojë i dyt, ai te will i cili e justifikon njeriu. Do të thonë që nuk dën nga fjala, por ai nuk shpëton për gjunafit. Edhe pse ka ta will, keç kuptim argumentesh, nuk shpëton për gjunafit, siç janë grupet e homr për cilën po flasim. Kur ne themi që ata keç kuptojnë argumentet, kjo nuk do të thotë që ata janë të, të, të humbur, që nuk do të thotë që ata nuk kanë gjunaf. Por thjesht ne themi që ata nuk kanë dashur mohoin Allahun dhe as i bën shok Allahut me këto lëmendimesh, për këtë arsye ata janë të justifikuar me ixhma në momentin që do t'u tregoj tashti inshallah. Dhe lloji tretit i tretitë te uilit i keq kuptimit argumenteve është i keq kuptimi argumentesh i cili nuk përnohet para as kujt. Dhe ky lloj keq kuptimi argumentesh bëhet fjalë shembull. Siç kanë thën shihat, Allahu dhënë atë që atë që meritojnë. Kan thën Lopa që është përmendur në Suren Bekara është Aishja. Kan thën Gipti do Taguti që janë përmendur në Suren Nisa, El Giptu ot Tagut, Tagut, a jobe bega do Omerit. Kto loy, kësquptimesh nuk pranohen në mënyrë totale sepse këto nuk kanë lidhje as me kuptimin gjuhësor, as me kuptimin sheriaetik dhe duhet të qartë që këto janë mohimi argumenteve të Koranit. Për të arsyje, edhe teuwili disa raste pranohet, disa raste nuk pranohet. Shikohet a ka lidhje me argumentet vetara, por nuk ka. A ka lidhje me gjuhën arabe, por nuk ka. Edhe në çfarë çështje bëhet fjalë, ajo është shumë i qar, e qartë, nuk është shumë e qartë. A fletet për thelbin e fejes apo flet për diçka tjetër? Të gjitha këto gjëra duhen pasuar parasisht të çështë ujin dhe këto normalisht nuk i shikon dot një njerëj i thjeshtë, por këto i shikojnë dijetarët. Prandaj vallaj, për çështje të tilla është ja, shumë vaj, nuk i shikon dashë dollë njeriu, por duhet që këto çështje të lijë në atyre që janë më të ditur, të cilët njohin Kur'anin, njohin Sunetin, njohin gjuhën e Kur'anit, kanë studiuar usul fikh, kanë studiuar bazat e kuptuar të Kur'anit dhe Sunetit shit kanë mundësi të diskutojmë për këtë çështje. Dhe shembujt që kanë treguar dietarët argumentet për çështën e justifikimit kur njëri nuk e kupton argumentin e tjetrit, mund të thjesht vetëm një tani kalim thjesht se nuk është këy rëndësia jonë. Nuk është kjo çështje që na intereson momentalisht. Është hadithi që transmeton Abu Daudi nga Esma bint Umeis, thotë: "Fashoi dërguar Allahu Fatime bint Ubeysh, ë është në gjendë istihaba, dhe istihaba është kur gruaja kalon një lloj kohe, një jashtë në periudave të vëta në cilën ka gjak. Edhe thot, ajo thot e ka lënë namazin, nuk u shfalur. Nikoj që gruas, në mënyrë grua nuk, nuk lejohet fare të vetë kur është në perioda. Sepse është periudë, por qyse vjen një lloj gjakut tjetër, nuk i lejohet atë në namazin. Lënë namazin, ka thënë profeti paqja qoftë me ai është kufër. Dhe ka thënë edhe me të personit dhe shirkut edhe kufrit është lënia e namazit. Kjo nuk është shaka. Në mënyrë është çështje kufur apo besim të çështën e lënës namazit. Kur i tha, i tha do ju lloja nuk faj namazin, ose pse thotë është jamë sti hava. Tha për veten subhanallahu. Kjo është prej shejtanit tha. Ajo të ulet në një legen, edhe nëse shikon diçka të verdh si për ujit, atë të lahet për drekën e për qindrin, për qindrin një, një gusul, edhe praksham, për akşam përrcin një gusul, edhe të lahet gjithashtu për agimin një gusul, edhe ndërmjet këtyre pastaj mund të bëj abdest. Kan kuptuar për sa e dietarët që profeti sallallahu alejhi dhe selem edhe pse themi që lënia e namazit është kufër dhe shirq siç ka thënë profeti sallallahu alejhi. Kan kuptuar për këtë ardhit që profeti sallallahu alejhi nuk e qujti kafirë këtë sahabiet nderuar pse ajo nuk falin namazin për kaq kohë. Pse? Sepse ai keç kuptoi keç kupton një argument. Keç ke kupton një pjesë të fesë dhe këu nuk shakale, është shaka, lënia e namazit është kufër dhe shirq, kjo ka thënë profeti sallallahu alejhi. Në menjëherë to nuk i tha profeti sallallahu alejhi saj nuk justifikohet me ignorancë ajo kanë shir kanë kupur se kshu ka thënë për të sunëm, lënë në mend shkufën e shir. Por çka tha? Tha subhanallahu, çudit që ke ke kuptuar argument të çështje. Edhe urdhëroi çfarë duhet të bëj. Nuk i tha Mergusut edhe një herë, dëshmoj dhënësh adatën e marrë. Edhe raste të tjera të shumta e rëndësishme kjo është parimi që kanë janë ku, ku janë nisur diktatorët i Xhmau i umat i Islam, në anto se asilit ata kanë parnuar gabimin e grupeve të humbura kështë kuptimin argumentëve të tyre, edhe pse ato kështë kuptimin mund të në kufrë dhe shirkët. Edhe i kanë qyëtë të, të muslimatë. Normalisht që kështë kuptimin argumentët nuk parnojot në zdo lojë rasti të shirkut, edhe kjo është dëllimin dhe me të asaj që themin e dhe asaj që thoshë Muhamdu l'Habi, sepse Muhamdu l'Habi nuk ka parnojnë të kështë kuptimin argumentët të, të në shfarë në adhurimin Allah të vetëm në qërshtën e sesh Kemi shumë të qarta, nga çështja më e qarta në fe, që i ka sillë profeti sallallahu alaihi dhe selam dhe janë treguar Kur'ani. Kjo do thot, domethënë se ç'do t'rregojmë që ka çështje të tjera, edhe pse janë shirk, edhe pse janë shirk i mall, njeriu justifikon këto. Si çështë do ta shikojmë tashtin. Unë u tregova fjalën e shehullesem te Nijes që ai ka treguar domethënë që ë kaderiet janë për umatit islam. Kush ka derie? atakëderie të cilët të cilët e panojn diën Allah dhe shkrimin e gjërave, por mohojn krijimin e veprave të robërve. Atëherë, un po ta fillojmë po tashi me një fatva që cilën e ka dhënë shej ë e ka dhënë sheh Abdullah dhe sheh Ibrahim, dy fëmijët e sheh Abdul Latif, ali shehut është nga janë pasardhës të, domethënë sheh Muhammadul Habe gjithashtu e Sulejmani bin Suhman, dietar të Neshitit. Ta janë pyetur për çështjen e tekfirit. A quhet njëu kafir menjëherë sa bon kufër apo jo? Edhe kanë treguar që çështja e tekfirit në veçantinë, në mënyrë specifike, ndaj një, një personi kjo është çështje e njohur. Kur një person thotë një fjalë kufri, ëh a edhe thuhet, do të thon dietar që kush thot e thotë këtë fjalë ai quhet mosbesimtar. Por një person i veçantë, kur e thotë edhe gjëja, nuk gjykohet për të, thotë nuk gjykohet për të çai ka dal nga faja derisa ti ngrihet aty argumenti, të cilin kush e le, domethënë ai del nga faja. Pastaj vazhdon thotë, por kjo bëhet vial për çështë të fshehta. Çohet për çështë të fshehta, domthonë për çështë të qarta nuk pënohet. Kurse për çështë të fshehta, atëherë themi po, duhet të ngrihet argumenti. Bëhet vial për çështë të fshehta, të çështë të fshehta thotë, të cilëve argumenti tyre është i fshehtë për disa njerëz dhe për gjithë, por për disa njerëz, domethënë që po kërkoni pse për gjithë njerëzit ka argument, më më më më fsheh. Tot si si flitet për çështjen e kadrerit dhe irxhas. Domethënë vetë ta dietardën e njerëzit kanë gjykuar që kadrit këta nuk kanë çafira derisa të ngrihet argumenti dhe sherohet argumenti që kanë keq të kuptuar ata. Vetë ta Veta kanë gjykuar që kadrit nuk kanë çafira. Do ne filluam aty nga nga u nisën më parë. Me po dietardëtyr, domethënë kjo tregon rreth par. Çpo ato dietarë që po është keq kuptuar fjalët e tyre, thënë që ata shirku nuk e justifikojnë, po ata thonë këtu që ka drejtë që ka musliman. Densa do një argumenti. Gjithashtu në Durrëssonie, vëllimi nr 10, faqja 431. Ka treguar, ka dregut dietarët në nesh ditë gjithashtu thotë është pyetur për për një person i cili thon argumenton me argumentet, domthonë argumentet kundërshtarëve të tyre thon kush fal namazin ton edhe gjëra hadith e hadithe të tilla thotë do të thonë argumentojnë që kush fal namazin ton ai është musliman edhe çdo që të bëjë. Edhe argumente të tilla thotë thotë kishëu thotë thot, ky lloj argumentimi është argumentimi i atij që nuk njeh argumente Kur'anit dhe Sunetën dhe nuk di dhe nuk e di që nuk di edhe ka fatkesia. Kur njëri nuk di dhe nuk e di vetë që nuk, nuk, nuk, nuk di duhet di, njëri diitur. Kjo është fatkesia, fatkesive. Sepse thot kjo bëhet fjalë për grupet e humbura, të cilët kanë ndjekur, domethënë dëshirat e tyre, të cilët nuk dalin nga Islami, domethënë me bidatin e tyre. Pastaj ka treguar më poshtë, ku janë ato grupet e humbura që nuk dalin nga Islami, thot janë ato të cilët kanë probleme në çështjet e fshehta, siç është çështja si e kaderive dhe e murxhive. Edhe grupet e tjera si kto. Domethënë kjo është ka le dietare të nexdit, të cilët tregojnë që kaderiet edhe murxhiet nuk që kanë qafira. Dhe gjithashtu më brapa do dietarës, më si të tregoj fletë të tjera dietarësh, më sipër treguam i xmaun e dietarëve që kanë treguar shojisem të ime që kadri nuk çka qafira. Ato i bënte mia, dietarët nej do t'rguam tash çfarë thotim ibn Qayyim. Ka treguar një dietar që ka, ka, ka, ka, ka studiuar disa në më një temë lidhur me ibn Qayyim. Thotë je ibn Qayyim e pranon, domon ka treguar që mendimi i sahtë i dietarëve është pranim i transmetimit të bidatshive me disa kushte. Domon dietarët e selvedve o kanë pranuar transmetimin mbi bidatshin, transmetimin e haditheve, pse ishin bidatshin. Këshojmos dëgjoni ata, ata njerëz të paditur të cilët thonë qivë nuk meret për e më që bidatshin nuk merret fjalë për atij më radh, edhe në fund fareu do kemi fatgat do të sheh fu zonit i cili thot, përveç bidadatit që ata bëjnë bidatshin, çdo gjë tjetër merro për tyre, të cilën e kanë të sakt. Edhe për Këtu, ka të reguar, dhe për bidatshin. Ktu Ibn Al-Qayyim ka treguar dhe ky është i xmaoi selefve. Që për bidatshit lejo të marrësh diçka tjetër që nuk ka lidhje me bidatën e tij, që është sakt. Lejo ta marrësh për ty. Edhe thot bimë qaimë ka pranuar transmetimin e bidatchit me disa kushte, edhe thot. Pasi tregon domosdën thot që ai ka pranuar transmetimin e bidatchit i cili nuk ka bidat që nzihen nga feja. Edhe ka treguar për bidatchive që kanë bidat që nzihen nga feja, thot janë ata të cilët ë besonin, domosdën mohonin kaderin, ti quhoshin kaderiyet. Edhe për i tyre ka qenë Ibn Abi Arube, dhe ky është transmetuar si një or. Sa bërdini, transmetuar si një or, që janë është një ibnesnik. Edhe Ibnu Ebi, Ibn Ebi Edhib edhe të tjerë. Këta edhe të tjerë se për në këtyre, Ibnu Nkajim të reguji që në të më dhënë transmitimit të të përnohan. Gjithashtu ka thënë Ibnu Nkajim në Tehdib së sunen, thët transmitimi i bëdaciut e që i përnuar, thët edhe sa e sa transmitimet të saktan në ka në ardhur nga shijat, nga kaderijet, nga këvarijet dhe nga mërgjiet, 67 sa transmetim santë, domethënë dhe që po që s'do lihet as mendin e dy të 40 veja. Domethënë ka përmendur më ka imitu nga ndër këta të cilët të cilëve parnoo transmetimi kadrijet. Atë këtu kemi nevojë futim pak te fusha musṭalah al-hadith për të qupto që çështje. Sepse ovllëse është shumë kollaj të hedhësh një dyshim. Por shumë e vështirë është ta ndihjësh atë dyshim azi më të, të njerëzve. Pse një dyshim thotë më të thonë dy fjalë. Ku të seri me ti do dy orë tëra. Sepse dyshimi ose sipas mundësinë kur hyn kanë nevojë të vjerë për njerëzave të vonë të uanzhiershme të tregosh argumente shumë të marra nga që kjo vës ka nevojë për një diapazon shumë të gjerë që njeriu të ketë një, një kënd vështrim gjerë në islamin në çështën e grupeve të humbura, johë mendimet e tyre që të shikoj çfarë kanë justifikuar, çfarë nuk kanë justifikuar dietarët. Dhe i shmojë më, të, dhu, më kaderi, dhe Islam, Ibn Qayyim futu do të thoni justifikon kadri dhe thotë që ata janë muslimanë. Edhe unë do të si disa şey shumë të shi. Tudi sa ka derive, të, të cilët dietarët e kanë transmetuar hadithat e tyre. Por para kësaj do të tregoj domodin që që një hadith të quhet i sakt, ka disa kushte. Dhe kushti kryesor është që çdo transmetuesi ndodhet në zinxhirin e transmetimit tet besnik. Dhe besniku të dietarë ka disa kushte. Kushti i parë i muslimanit. Domthon nëse nuk është musliman nuk quhet besnik. Kushti i dytë është një njerëz i drejt, jo vetëm musliman, por dhe njerëz i drejt. Domthonë sa i gjen mashtron në mëradh nuk pranohet as vetimit ti. i tij. Kushti i tretë, domthonë i drejtë gjen mashtron, mos do gjëna vemdaje domethënë. Kushti i tretë është i të ruitur për atoë gjëra që ruan njerëzit e ndershëm. Të të ruitur për atoë gjëra që ruan njerëzit e ndershëm. Domthonë, nëse i bën gjëra të ulta që nuk i takojnë njeriu ditur, dietar nuk e fanoron hadithin për këtë gjë. Domthonë, kushti i parë është i musliman dhe kushti i dytë i drejtë, këto ne interesojnë. Edhe ne themi tash që dijetar kanë kanë transmetuar dhe i kanë qujtu këta kadrit njerëz të drejtë besnik edhe të drejtë edhe pse pak kishin bidatë të tëilla që thonë se u do të argumentojnë se bidatë kishin ata ha që mos u diskuteni për bidatë të tyre. Jo vetëm që e kanë dijetarët kanë qujtu të drejtë, por gjithë ummeti i Islam ka rënë dakord që ata janë të drejtë. Njerëz veçantë. Atë këtu kemi nevojë futemi në çështje të tjera. Ju duhet ta dini në mënyrë të, të qartë dhe të sigurt që hadithet që ndodhen te Buhariu te Muslimi kanë rënë dakord Ummeti i Islamit që ato janë sakta. Për këtë arsye dietarët kanë dhënë gjykim tjetër në lidhje me, me hadithet që ndodhen këta. Hadithet transmeton te Buhariu dhe te Muslimi transmetohen me ndihmë transmetimi. Ka ndonjë dietarë përderisa Ummeti i Islamit ka rënë dakord që këto hadithe janë të sakta, atëherë ky është një lloj saktësimi ose një lloj, si thosh, sigurimi. Për transmitu si ndonë të që ata jenë njërës besnik. Kjo i quët e të uthikët dhimni, e ka i quët djetarët e të uthikët dhimni. E më dhënë, quët si tushë saksimit i të të transmituze në mënyrë indirekte, e ka i quët njërës besnik. Që që një transmituze, i cili transmiton për ti Bukhariu dhe Muslini, po që e sa i këstonët në mësdyre, nuk ka shansi të quët që a kjerë e jom odmund fush për të donë nuk ka shans qe të vijë sepse ka transmetuar prej ti Buhariu muslimati dhe ummeti e ka pranuar. Dhe nuk lejohet venisamë që transmetojnë qafirit ata dijet e muslimanëve. Kur dietarë nuk kanë pranuar për bidatçiut ato hadith që i mbështesin bidatën e tij, si mund të pranoje për qafirit hadithat e hadithëve tjerë? Nuk bëhetual. Atëherë për hadithet dhe për transmetuesve, shembull. Po si vetëm disa shembuj që të kuptoni domthonë që këta kaderi domthonë për kaderin në veçantësi, ka të grupe të tjerë do t'i rregojmë inshallah. Për tërë shqemë, kemi një, një, një, një trasmetusë Të cina ka të rëguar ibnë Haxjez Këla në lime me të hdhibu të hdhibë Thoët, është trasmetusës i qëat Abdullah ibnë Ebi Lebid El Medeni e Bu Mughira Hadithin e tje ka trasmetuar i mën Bukhëriu Muslimi, Ebu Dawudi, Nesaj, ibnë Maje Dhe mëdhen Së parë i gjykojme, mjë që përdezër është e Bukhëriu Të muslimi, është kjo është e qartë Ado kjo çështje është më se e njohur te dietarët dhe pse mbase ju nuk e njëjtit të llogjeje. Madje dietarët gjykojnë për hadithe që nuk ndodhen te Buhariu te Muslimi që ata janë të sakta kur shikojnë që të njëjtë transmetues ndodhen në një hadith tjetër që ekziston te Buhariu te Muslimi, vetëm se ata transmetues tonë këto këy hadithe janë sakt sepse janë të njëjtë transmetues që ekzistojnë te Buhariu te Muslimi. Kjo tregon që ata ekzistojnë besnikta. Ado kjo tregon normalisht ata që kanë muslimanë jo dhe kafira. Atëherë, këtë personë që të nëbdullajbë në Bile Bidel Meden i Bu Mudhira, ka të smëtu për ti Bukhariu, Muslimë, Budahud, Nesai, Ibn Majhe. Ka thënë Ibn Saadi për të. Ka qënë prej adhuruës dhe të mëdhenjë të laut, mirë po ishte kaderi. Kë ishte medimin e kaderive. Edhe ka shu bita qinë, sa të duar s'ilë. Edhe nga medhebë të tjerë, që ka Buhariu, Muslimim, Budavud, të smëtu Bukhariu, Muslimë, Budahud, të të tjerë, marat. I dyti... Qut Abdulrahman Ibnu Ishaqi Ibnu Abdullah Ibnu Harith Ibnu Kinana Al-Amiri Al-Qurashi, molahem, u iqal ath-thaqafi al-madani. Ka transmetuar prej tij Imam Buhariu, por ka transmetuar në talikat. Kjo është një temë tjetër që nuk do fuqemin ta, por ka transmetuar prej tij Imam Muslimi dhe është mbështetur te transmetimi i ti. tij. Gjithashtu edhe Budaud Timidhi në sa diplomace. Kan dhënë diëtave për ta. Ka thënë Imam Al-Jurri transmeton nga Budaudi, thot ai është besnik. Dhe çon do në kohën kur doli me ruani, ka qenë prisje aty vendit, në Basra. Për të ndjekur kaderitë, ja kam marrur rapid tot. Pse se ishte për kaderive. Gjithashtu, një transmetues tjetër, ky i treti, ky është akoma i forca të tjera që kalon deri tash, prej tij ka transmetuar 6 libra, 60 tatarë vetëm më saktë. Buhariu, Muslimi, Abu Daud, Tirmidhi në sa i blumaçe. Quhet Yahya ibn Hamza ibn Waqid al-Hadrami, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman al-Betlehi et dimashki, ka qenë gjukatës, ka qenë gjukatës, ka transmituar për imamën Lawzajt, Abdurrahman Nuzajt në Ljabir, imam Thorit, Thori Benjezid, Nasrëm në rrënë kam e tjerë, ka në dhënë djetarë, për të ka dhe imamën La Gjurri në Abu Dawuti, ka qenë besnik, për ka qenë kaderi. kaderi, pas ka qenë kaderi, do më thënë, Ne kupton për kësaj që ummeti i Islamit pas e pranuar Kadrit në gjirin e vet, në, në gjirin e ummetit, ummetit të Islamit, edhe pse ata që kanë humbur. Tashin ne kemi nevojë të dim se kush janë kaqadrit dhe çfarë kanë këta. Kjo është shumë e nevojshme për Atër, parë ne të kuptuar problematikën. Atëherë, radh pas radh ne vërdëtuam tash që ka drejtën musliman me xhhmaun e ummetit Islam që ka dërguar shemb te mirë një dhe xhhmaun e ummetit Islam që ummeti i Islamit ka parë i ka, ka pranuar këta si transmetues për transmetuar librat më të saktë ummetit të Islamit. Un kam dhëshime të tjera, por e përmend shkurtimisht sepse un kam gjetur rreth afrosisht afro 60 transmetues që i ka përmendur Ibn Hajar në librin Thehdibul Taqrib ut-Tahdhib. Të, të, të, të cilët kanë qenë kaderi dhe kanë transmetuar për dytyre Buhariu, Muslimi, Ibn Buduh, Tirmidhi ibn Maxh dhe në sai disa herë të gjithë, disa herë disa prej tyre. Për dytyre kemi Rahman, njëri, njëri për shënim Sahab ibn Muhammad ibn Abdurrahman, që është njëri i mirë i pranueshëm dhe kaderi Harbi ibn Maymun el Akbar, Hafs ibn Geylan, ka qen besnik Zakri ibn Ishaq el Mekki, ka qen mose besnik, ka qen Kadiri, gjithashtu edhe tatjeru musi bu gjithashtu Kadiri, Salm ibn Yusuv el Mat, ka qen nga Basra besnik Kadiri, Selam ibn Umiskin, ibn Rabia, ka qen besnik dhe Kadiri transmeton për Di Buhariu muslimet dhe të tjerë, gjithashtu Saif ibn Sulaiman el Makhzumi el Mekki, ka qen besnik, shumë besnik ton dietaret, ka qen Kadiri transmeton për Di Buhariu. Domethën, këtu kemi të bëjmë një xhoma më së autentik që këta njerëz që janë muslimanë. Atëherë le të marrim vetë xhakidhet e tyre. Unë nuk do zgjatem shkurt, nuk të shumë, për do zgjatem shumë, do të bëj shkurt sepse akidet e tyre të normalisht është sqaruar dhe un kanë bër 12 mësime një tentë të tër për çështjen e grupeve të humbura specian do më thonë për shkëndë e kaderit, te tema e kaderit dhe gjeni zgjerimin se çështje. Shkurtimisht po themi që këta mohojn krijimin e veprave të robërve. Çfarë bëjnë ata? Kaderiet besojnë që veprat e robërve nuk i krijojnë, nuk i krijon Allahu, por i krijojnë robt. Domethënë ata pranojnë në të vërtetë që ka krijuar si tërë veç Allahu subhanahu wa taala. Gjonin me besimin e akidën e tyre. Dhe kjo doja akidën domethënë këta e gjeni ku doni dhe këtu kam mundëshim se të mirë te grupet e humbura që përmendëm. A kì detyre. Atat thon Allahu subhanahu wa taala e dëshiron të mirën për ne dhe nuk e dëshiron të keqen. Edhe kur ne bëjmë di të keqen, ne e bëjmë me dëshirën tonë, pa dëshirën e Allahut. Kjo është çështje, ç'është, domthonë dë çështje thellë. Pa dëshirën e Allahut, domthonë që Allahu më dhuar nuk na nuk ka mundësi që nevet na ndryshojë dëshirën tonë. E para gjëja një Domthon ata pranojnë një që dëshira e tyre është dëshirë rivale me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo kjo lloj kjo lloj mendë ky shirq që ndejë nga feja. Ës dëshirë rivale me dëshirën e Allahut subhanahu. Kjo është shirq që ndejë nga feja. E dyta, ata thon veprat tona ne i krijojmë vetë, nuk i krijon Allahu. Prandaj janë jujtur el qadarij el mexhusije, sepse ata janë të ngjashëm me mexhusët, mexhusët thon të mirën e krijon Allahu, të keqen e krijojmë ne dhe këta thonë, dhe pra tonë në kërëm ne, këmirë në kërë në lotë, kështë në kërëm kërëm kërëm kërësat. Pra ndaj dhe ka ndodhë një lojt dialogu ndë me dhe kaderive, dhe të një djetarit për e kaderive një djetarit e sënetit. Më përmën për të shkurtimisht kërtoni i dhe për shabë bëhet fjallë. Kër kaderiu e nga smohën të djetarit e sënetit dhe i thot Subhanëmën të nëzëhani lë fahshar Po është i madhruar ai i cili është i pastër prej imoralitetit. Domthonjë se u po thotë që Allahu i madhruar nuk lejon bëti moralitet. Po don ata e bëjnë pa dëshin e Allahut. Imoralitetin, e kupton? Domthonjë edhe i thos këtu dietaqën përgjigje. Subhanallahi la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Është i madhruar Allahu që nuk mund ken të ken po në pushtetin e tij vetëm sa ai që dhoi. Shkruan? Nuk e kundështohet Allahu domthon pa dëshin e tij. Po këtu është problemi që ata s'e kuptojnë që dëshia është dulloje. Dëshirë kështenzët, dëshirë shërja, dhe të është problematikë të tyre. Ata s'kan këptu këta, edhe kanë përnuar që pas ka kërjesët, kërjesët pas në dëshirë rivalëm Allah. Dhe kjo shërgi ma, që në të zirën e feja. Delfi shëkë, të të në ka dërit. Edhe kër i thakë i subhane me lajkuni fëmull ki lama jesha, i thakë i tha kjo, subhane me, me lajkuni fëmull ki lama jesha, tha, e wajesha u rabbu në ju asa, dhe t Qadriu do të dëshironë të kundëstojnë sepse ai mendon që Allahu nuk dëshiron që kundëstohet. Dëshirë, dëshirë, domethënë ekzistencë, ëh. Eh? Nuk dëshirojnë, por krijesat me forcë detyrojnë Allahun që të që të që të, të, të kundëstohet, u dëm. Çu besonte ai, meqenëse Allahu madhëror nuk është fuqishëm. Por ai ka thënë i Muhamedi që ka deri rreth fuqi Allahut. Meqenëse kush nuk e kupton Qadriun se ku është fuqia e Allahut, ku gjithuaj fuqia e Allahut është ngushtë. Këto gjëra. Pasa kër i thaj, a dëshëron zëtën të kundështohet, i a ja përgjë përgjit djetarë në sunedit, tha, e ojo, a, a sa rabbu në kahra, a kundështohet zëtën me forcë? O pëse me forcë kundështohet e kundështohet Allah? Pasa i thaj, e i ka dëriju, në më të shikohën, i sësa thëllë të në shkuar humë jetyre, do të të shpikohet më i qarë në shahë. I thaj, ka dëriju. I thaj, e varajte im men Pyyti e shumë delikate. I thot, mirë shmetin këtët, nësa i thot, më ndalon mua u dhëzimin, edhe më qon mua në shkaterim, a më ka bërë mirë, apo më ka bërë keqë. Shë pyyti e? Wallah, shumë delikate. I thot, këtë jetar i thot, im mëna a kema hu haku lek, fakat e sa i lek, u im mëna a kema hu haku, fë u fadlui o jo ti i me jesha. Nëse të ndalon të e të gjithë haku jotë personal, ka bërë keqë. Ndërsa në sandaloti është mirësia e tij dhe nuk është fakujot, atëherë mirësia e tij dhe mirësinë e tij ai e dhron kurt kujt dëshironi. Fies desha tu tregoj të, të këroni pushtimin e kush janë kaderit. Siç e thonim tjetër, shkon një fshatar te një prej kokrës kaderive. Dhe ato imam ishte msimi. Lutji Allahut më dhëruar, që Allah i më dhëruar të ma kthej devën mbrapsëm ka humb devaja. Dhe i thotë ky lutet o Allah, të lutem ktheja këshatarë devën mbraps sepse ti nuk doje që ti vësë devaja ti par ti u voll. Dhe ushtoi tanen se nuk kam nevojë thot për për lutën dantes. Po pse? Fshatar i kupton vëmë mirë sa ky. Domthon, praktikisht është shumë e thjeshtë, por ata e zhytur vet. Pse do s'ke nevojë? Thot, nevoj? thot po, sikur sa i thot. Domthon, ju Volkswagen po dëshironi ti, mbase ka dëshira këthe, mbase këthe thot. Domthon, kjo është kë, a, dhën, parë, dhën, allaut, kjo aq këtë kadeinës vërtet. Domthon, ata në ballë domthon e kufizojnë dëshirin e Allahut dhe bëjnë dëshirin e tyre rivale me dëshirin e Allahut, e ky është shirq i madh që nxjerr një nga feja. Edhe shiku i tyre dyt, i dytë është se ata besojnë që çdo njeri për krijesave i krijon veprat e tij vetë. Pse kanë marrë disa argumente fetare në të cilat si trgohet që Allah më dheuar ka pohuar që njeriu ka dëshirë dhe njeriu vepron dhe njeriu dohet të bëjë llogari para Allah për veprimet e tij dhe kanë menduar se ai është absolut në veprimet e tij dhe bën çfarë dhoi nuk e kufizon dot kush. Prandaj dhe ata thonë, nëse na uzojn nuk na humb Allah, po por në vetë uzojn dhe humbi humbi vetë tona. Në humin e tyrë është dalan mubin, humi i qartë. Po ta shikoi një person që nuk ka dhije, dhë tajnë direkt, so, e ka dije, po t'ajën çafimirë direkt. Sai çafirë direkt, pa durim. Vejëthemja avash, ndal ubek se ka hendek. Nuk është ka. Wallahi kjo çfe. Këta quhen kadrije medhusie dhe këta janë musliman, u tregovu Xhmaul me distan me hadithën po vetull selam. Qi ka tregu për kta, edhe këta akiden e tyre panojnë që ka rival me Allah në dëshirë dhe parënoj që ka kryu së tjerë përveç Allah subhanu e teala në vepra. Ata parënoj që ka kryu së tjerë. Përse kanë justifiku djetarë ta? Kur? Ne themi, kush dyshon të ka kryu së tjetëveç Allah? A është muziman bërë shafirë? E sigur që shafirë, nuk ka dyshim 1% të lojgjeje. Por mi si ka mundësi me gjithë të i gjma, ka i qarë, djetarë kanë justifiku këta. Këta? E kuptoni udhëza që nuk është shaka, të futesh domodin, dhe ky është i xhmar. Vjeni personat këta i xhmar ngometi samja, ai person që pranon plus tjetër me Çollohu i Xavir. Këta janë poja vërtet. Po këta pse justifiku? Pse këtu i xhmar ngometi justifiku? Avall ummeti sam pasuan dy xhmar kundërta me njëra tjetrën. Këta i xhmar që janë muslimanë, këta i xhmar që është edhe me Çavir. Kështu gjithë problematika është që ky njeriu që merr dhe përplas ato dy xhmar nuk vërtet, e kuptonin vërtet problematikën e këtyr grupeve është vërtet që ummeti islam ka rënë dakord që kush thotë që ka plus titër veç Allahut, ai del nga fenja. Dhe kjo është mëse e vërtetë. Madje kjo është shëstë aq e qartë sa edhe burgxhelin. Edhe shoftëti e dini që nuk ka plus titër veç Allahut. Edhe do të ne nuk e ja adhurojmë do të së besojmë se janë krijues, po ja adhurojmë vetëm vetëm për ndemërisot të Allahut. Dono të thonë edhe te muzikë, kjo ka qenë qartë çështje. E megjithë to dietarët kanë justifiku këtë. Kan justifiku dhe nuk ka dhe qafir, kanë thënë që janë xhavier kanë transmetuar që një besnik Që kanë besnik, të eqipika të, të, të mushrik, e më shrikë bërë dhe veja. Që kanë besnik, ka që këllaj? Problematika është, ata e përnojnë, thonë ne e besoj që Allah është kryuës. Njërë po ata kanë keqë kuptua argumentën në një detaj në lidhje me kryimin dhe jënë është dodojpike. Për ndërë e themin zmao i pash me vend dhe i zmao i tush me vend dhe nuk ka përprasim e styre, Sepse këtu në mes ka një koklavitje, që është koklavitje e grupeve të humbura, ata kanë keq kuptuar argumentet fletare, jo të gjithë ç'është e krijimit, por tek një detaj i tij, sepse janë disa argumente të cilën pa menëjashtë duket sikur kupton për këtë diçka tjetër. Edhe pse nuk është për të nuk është e tillë. Logjika e fshatarit e dinë më mirë sa i, i dietarit i kaderive të çështje. Është kuptuar. Që puta më e thjesht e thjesht, një person që nuk zhytet në çdo detaj është, ai e kupton çështën më mirë sa ata që von dietar të kaderive po tinganë jashtë, duket se është e qartë, po zhytesh, ka ca problematika. Kjo na ndjen një çështë tjetër vëllëze gjithë shumë e rëndësishme. Në lidhje me çështjen e argumenteve që mund të shhabi, njerëzit kanë një lloj. Të argumentet që janë dyshimta, njerëzit janë janë tre lloje. Lloji i parë njerëzve janë ata janë ata të cilët çun dietar. Dietarët edhe pse argumentësh mund të shhabi, ka më shumë se një kuptim e dinë në të vërtetë në mënyrë të sigurt se kush është kuptimi i vërtetë i këtij sepse ata bëjnë bashkimin e ndorthurin argumenteve fetare. Ndërsa lloj i të njerëzve janë njerëz të thjeshtë, ata nuk i din këto argumente e dyshimta që kanë më shumë se i kuptim dhe as nuk kanë problemin to. Nuk kanë problemin to. Ata janë marrëve thjesht, të thjeshtë, domethënë nuk kanë dietarë, as kanë probleme me ato argumente që kanë më shumë se i kuptim, as njerëz të thjeshtë nuk kanë probleme, kush ka probleme është vetëm një grup njerëzish të cilët nuk kanë as dietë par, por as njerëz të thjeshtë. Këta janë grit të pak më larë se gradë, se gradë njerëz të thjesht, por normalisht duke janë afruar, as nuk kanë marrë erë në vërtetë dietare. Prandaj këta janë ata që mundin. Do të paktën fortet. Edhe prandaj ka thënë dietare që dia është 3, 3ullëm, kush hyn në të parën bëhet më ndemë, kush në të dytën bëhet më dense, kush në të tretën punon hiç. Si mirë kur vin fundi i parë, që në dia të zonë 2 libra, i dukus jonë ka kapë qend më dorë, oh, tregon të vlam mos ngon në zuk bukharion, koha do të di që është në zuk bukharion thotë, të mbysë për zotë di për futboll, për çdo gjë. A shko ai, don dietar të rinë me vite të tëra për çfarë? Për çfarë shkollaje? Për çfarë agjëtie ja shersë nuk më moru më bete, çfarë çdo kush. Por në të vërtetë si do siç ka thën profeti sallallahu alejhi dhe selem që në kohën e fundit Allahu më dhuroka për ta marr dietën duke vdekur dietar, desën dhe rinë njerëz pa diçur, do u japish vota njerëzve. Do humbi vetë të tjerë, do humbi të tjerat. Profeti thjesht sallallahu alejhi dhe selem. Ka thën Ka ndërë një mamë në, në uveju në lidhe me kaderijet Thot Mas i ka të reguar që kaderijet e parë Mohonin dje në Allahut Thot, kjo grup kaderijet e shenë zhdukur Ata që mohonin dje në Allahut e kanë qytë se lefët qafira Ta e në zhdukur herët Edhe nuk kanë gjelur Prej atyri që janë musliman Vetëm se kaderijet në kohët e bëshme Të, të cilët besojnë E pohojnë kaderijet por, thonë, kajri është prej Allahut edhe shërri është prej dikutit e prejshë Allahut. Allah është i pasë për fjellës të të tëre. Qa, kjo është fjellë më më në ujutë. Ka asa du të tila. Të mu të aledzoni, mu të shikoni vetë. Ti është në intereson për të vërdetuar, që është në akides të tëre. Atëhere, problemi këtë dëri, kush që janë ka? Problemi të të tërë, atëta këtë k kam pranuar që diku është te Veçallahu pa aska dëshirë rivale me dëshirën e vet. Dhe kam pranuar që pa asa kriju sot tjerë Veçallahu janë krijesat. Dhe kjo është çështje në gradën e qartësisë, në gradën e qartësisë, po ta marrësh drejt drejt, pa u thelluar si e thllojnë dietarët. Po kështu, ta marrësh gardhen përpara, i bidohi që ta të qisë nga vera sepse kjo është një çështje ku mund të bësh çështje serioze. Si punëti që, si punë që të si punë thërë kurban për diku te Veçallahu. Ky është çështja, ky është ky është i qartë. Gjithë omet i islam bitë dhe korë për të në dhe gjeje, që këta nuk qënë qafira. Unë do të sjeta që shemuj të tjerë nga grupe të vëmbërët të cilët djetarët omet i islam ka gjukur që ta jenë musliman edhe pse kam bërë shirkë. Shemuj. Që të qërëot të qështje, pa o futur theluar shumë në qështje tjera të cilët në nëtë vërtet dhe ato do në ka nevoj për të qësjarimi shumë të gjera. Grupët të tjere të humbërët të cilët kam bërë shirkë, i cilët shirkë i qartë në medin islamë, me gjithët të ata justifikohen me ignorancën e tyre dhe me keshkoptimin e tyre të argumenteve. Shemur për këtë kemi, ata të cilët e krasojnë Allahun subhanu e talë me kryesit, ose me azgjën, ose me të pamundër. Atër, të kryesit kemi, kemi tre gjera, ato kryesit që e gjistojnë, Auto krisa që nuk ekzistojnë por logjika e mendon që mund të ekzistojnë, edhe e treta është ato që është pamundur të ekzistojnë. Ato që ekzistojnë, shembull, çdo lëgjë që ne shohim me sy që ekziston. Ato që nuk ekzistojnë, ato që kanë vdekur për shkakun, nuk ekzistojnë. Ose ato që s'kanë rloj komaniet, nuk ekzistojnë. Kurse ato të cilës është pamundur, shembull është, si thuohesh, filani është edhe i gjallë edhe i vdekur. Filani edhe ekziston edhe nuk ekziston. Kjo është e komundura që as nuk e koncepton dot logjika e pasë njerëzore, nuk e koncepton dot se si mund funksionoj, si dhe eksiston dhe se ekziston. Kjo do të thotë se pamundura dhe kjo nuk ekziston. Astronomi vetë os projash, sepse nuk përfituohet, është pa përfitueshme. Grupet e humbura e kanë përngjatur Allahun, po shikosh Kaderiyet, më falni, për shikosh Eshariet, Maturidiyet, Mu'tazilet, Kulabiyet e të tjerë e kanë përngjatur Allahun e madhëruar me me gjë që nuk ekzistojnë dhe me gjëra të pamundura. Domuhan kanë bërë një lloj krahasimi më të ndyrë sesa ta krahasoni me krijesat. Këto kanë gjykuar dietaren për krahasimin e tyre. Ka thënë e kontributi i jetarit, domethënë që për yakitës tyre është, do marr një shembull, esharit i mohojnë të gjitha secilit Allah subhanahu wa taala me përjashtim të 7 secilëve. I mohojnë të gjitha secilën me përjashtim dhe 7 secilëve, edhe këto që i pohojnë, pse i pohojnë? Thonë ne i pohojmë të secilës sepse gjykon logjika e on që ato Janësi ta Allah one other. E ardhshme, ata i kanë mohuar ato të cilsi i kanë mohuar me mendimin se po e pastrojnë Allahun prej përngjësimit. Edhe ata çfarë bën? U ruajnë prej përngjësimit, nuk u ruajnë për përngjësim me krijesa dhe e përngjësojnë Allahun me diçka më të keqe me ato që ekzistojnë hiç. Siç ka treguar brejtëta e seleve thotë, grupet e humbra janë si shembulli i personit i cili thotë, un kam në shpin tim një palm. Mi vë kjo palm më thot nuk ka. As dek, as purma, as djedhe, as trungë, as rajnë. A ka palë më shpinë në të vërdet aji? Ska palë. Edhe këta këtë shukënë, në më dhënë këta kanë krasur Allahun me as djenë. Dhe kërë është në të vërdet një shirkë me i mafë se ta krasosh Allahun me kryesët. Këto lëgje ka të reguar Shemulistan me më mëtejmije. Thotë që i mëtejmije. Thotë, mu të kelimunët, do më në këta që ndoj që n O uludmërin këtu e u alu, dhe më dhe një kuptuan argumente i devijuan ato nga frika se mos e prongjasson Allahun me krijesat dhe ra në një prongjësim që është më i keq se ai dhe më i rëndë që është prongjësimi me ato që ekzistojnë fare ose me të pamundur. Ky është një lloj shirku i cili është shirku më i yndyr se sa shirku ta prongjësosh Allahun me krijesat. Domethënë nëse do të thosh se Allahu prongjëson me krijesat, kjo është pak më lehtë se të thuash Allahu është një gjashmë asgjën ose më të ishte pamundur akoma. E me gjithë të, kjo loj e kidës akidje e sharive, akidje e maturidive, e kullabive, e muatë të zileve, me disat dalimi që kamë mësë njëri tjetërës. Logarit shkon që është e sharive dhe në të pikë sa ta thonë. Allah i madhur nuk është mbjarësh, një vetëm kashë. Po e thëmë ku është, si që ka pikë profetës sërë më advajzë në vogërë ku është, Allah i ka thëmë qëllë, dhe më dhëmë bi qëllë, që është lartë, lart lartësi. E pysim ku është, ata thonë e parë që nuk leo dhe pytit ku është. Nikoj që përvedhët sërëm haditën e muslimit ka dhenë, e ka pyt vajzën ku është Allah. Ata thonë nuk leo dhe pytit ku është. Par. E dyta, Ata thonë, Allah i madhurë nuk është asë lartë, asë poshtë. Asë brëndë në kryesave, asë jashtë kryesave. A tërë ku është? Dhe më thonë nuk e kështonë pare. Jo vetëm nuk e kështonë, ma Kythe prënjësim është prënjësimet e pamundur, ta prënjësosh unë pamundur, më und tush veri personi ti që ky nuk është as xhami, as ia xhamie. Nuk është as i gjallë si i vdekur. I bi ç'a është? Kythe person nuk ekziston as në trurin e njeriu dhe jo mos tekstoj për jashta. Kështu që këta në të vërtetë kanë prënjësuar Allahun jo me krijesat, po me më çese krijesat që janë as pa e pamundura. Por ky është një lloj shirku i rënd. E megjithatë e shariët ngeni përse i musliman në bazë dykimit e hrisunet dhe gjematit. Edhe maturitit gjithashtu dhe ataj edhe pak ma afrësa e shariët, edhe pse në shumë të gjashë me një i tjetërin nga kide. E shariët dhe maturitit edhe muatë të zilet dhe kullabijet ka një problem akonë më të më të masë këj që përmënda të një. Ka një problem dhe më të më të më të këj. Problemi tyre kërësor nga ta kanë devjuar është në qëshë i qëtë Çështja problemi thyre tjetër është që ata kur thon kur bie në kontradikt kur bie në kontradikt Kurani me Sunetin, kur në Kurani Sunetin me logjikën, thotë ne i japim përparësi logjikës. Japim kur përparësi logjikës. Më thoni o hollëzër, një person i cili thot logjikaj i më është më e mirë se ursi allah, i Allahut në shpatullë e tij. A është musliman apo është mushrik ky njeriu? Së do të mos do të bëj, do të mos do të bëj, ka thënë, po pe një person i cili thotë, "Dherë Kur'anin dhe Sunetin, dhe na sill logjikën, di se ai është buxhelli." Di se ai është buxhelli. Ku buxheli çka qen? Mushrik. Domethënë, nje propozici logjikes. Kjo është akidia e këtyre. Për i këtyre që kanë të dhe akide, nga djetarë që kanë qënë njërë, shëmë mërë gjojini, el Razi, El-Bagdadi, El-Ghazali, El-Amidi, El-Igji, Ibnu-Furëk, El-Senusi, edhe të gjitha da djetarë, Eshari, ose maturiti që kanë shpjeguar librin El-Gjohara Fitohi, që është librin akideve së të të, logikë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A vetëm do zgjidhemi ti këtë pikë, po ideja është se ata janë për parcelën e logjikës. Në tashim tregoni mua një person i cili vendos ligje me logjikën e vet dhe nuk merr nga Kurani. Ky çka bën? Ky në të vërtet ka i ka bërë shokoladë në ligjvënie. Edhe njëtin që bën ta, ky quhet shirf fit tashrih, ti bën shokoladë në ligjvënie, ti mendon se logjika jote është as e që me ligje dhe jo Kurani Suneti. Kë bën ta? Esharit, Mu'tazilit, Maturidit dhe të tjerë. Kulabit. Kë bën ta? Këta gësojmë se logika njërzore është më parsorë se Kurani. A ka shirkë më të qarë sa ky dhe kufrë më të qarë sa ky? Subhanallah. E me gjithët të shikojmë djetarët e eh, hisunet dhe gjematit që ata nuk gjikojmë për e sharit, asë për maturidit, asë për të tjere që ata janë qafira, përvesh për muat e zilet, ata i kanë qyrtu disa për tjere qafira, për arsyet të tjera, ju për këtë arsyet. Si për shumë për razin Shequl Santemija e ka qetur qafir sepse i ka shkruar një libër në të cilin ai pretendon se njerëzit dinë dielen e gajpit. Edhe pse më mbrapa ai shpenduar i mëmrazin dhe ka thënë këtë Shequl Santemija, por ai me usë libër ka dhënë nga feja. Edhe pse më mbrapa është shpenduar. Shu dallimin, por këtë çështë nuk e justifikon Shequl Santemija. Ç'është shumë e qartë se të kjo edhe pse ne nuk dohet të qartë. Si minet që vendosin kufi se kush e çaqur është e qartë. Sepse pase ti jesh ti gjykosh Kushtë në të cërshti që qa janë shumë qatë dhe nuk justifikohet, kushtë në cërshti qatë pa qatë dhe nuk justifikohet, për para saj, ka vite me rranë që du studiosh, të studjosh, të marës vesh, dje në fes, studjosh mënyrët argumentimit, mënyrët kupturit të Quranit, ka, dhe më thonë, Subhan Allah, më ku shë të ka? Dhe më thonë, kjo është një cërshti e tretë bërë të cilën kam të të rrgut djetarët, Domthon kan bër një lloj, domthon kufri ose shirku të madh, megjithatë ata kanë justifikuar me ignorancë. Ata e japin përparësi ç'ndot, por më bëjnë, për shemb, ç'bëjmë më shumë se kaq, parlament. Ç'bëjmë më shumë se kaq parlament? A nuk vendosin me logjikën e tyre ligj ata? Si punësh harrit të cilët ata thonë, "Shkojë sharit." Kamo keq sepse ata kanë kurrën për arsye të tjera, që kanë argumentin për arsye të tjera. E megjithë ata thonë, "Jo, këtu s'bën kuptimi argumentit, po do hesme logjikën tonë." Kjo është koma me rend. Ed megjithë ato dietaret i pasëmjustifikuar. Ajsa Sheh Xeveri al-Hawali ka treguar ne një për librin e librin e vet Menhexh el-Shayh ra fil aqide. Ku i ka kthyer përgjigje Muhammad Ali Sabunit. Muhammad Ali Sabuni ka qenë sharif. Dhe Muhammad Ali Sabuni ka akuzuar el-Sunni thotë ju ne juni ne kafira. Ka akuzuar. Edhe Sheh Fuzani ka kthyer përgjigje Muhammad Ali Sabunit, mirëpo s'ka kthyer përgjigje shumë të precize ose të plotë. Në çësave këtu ju një libër kundëti dhe i ka thënë ndër tëra, thotë, është treguar shumë mirë, ka fol shumë mirë Sheikh Fozani kur i ka thënë Sabunit që me çfarë argumenti ti e vërteton që ne kemi qytetësh Ari Qafira? Si argument? Ku kemi qytetësh Ari Qafira? Sepër hahesh në dijetar më më më njohur në Fenisave për çështat po e bashkëhor. Për çështat e çfarë po thënë? Edhe Sheikh Fozani gjithashtu i ka ka kërku tutë gjë, është një sheh gjithashtu tjetër që duhet të Suaidan fotë Nën ka përë një loj si kra, një loj lezimi të plot, një dhe me të qërështjën e sharive, ka thonë unë, dhe mësot nuk kam gjithu që asë një për djetarët e hlissunetit këtë gjukur që e shrejtën qafira. Qartë? Me gjithë të loj aki dëshirë ku që pasën këta, ka nuk qënë kanë qafira, po qënë kanë musliman. Së bunë Allah, onë ja më në këtë. Kjo është përsa i përket domethënë shembujve të këtyre grupeve. Kemë gjithashtu disa shembuj të tjerë për grupet e humbura, atërit janë muslimanë ose në përgjithësi më mirë. Për shembull, pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Selam ka thënë ndëmit personi dhe kufrit dhe shirku është lënia namaz. Domethënë një person që lënë namazin ai ka rënë automatikisht kufër dhe shirk. Në kufër edhe në shirk. Atëherë ne thamë fillim fare që ai që bën kufër dhe shirk sipas Ati mendimi që treguam përsinë ne po po flasim, nuk justifikohet, sikur bim kurrë nuk justifikohet. Nikoj që ne treguam hadithin e Sema bin Umeisit që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e qujti kafirë fatin e bin Jubayhishin i cili kishte në namaz dhe ai kishte keq kuptuar argumente të taret. Kjo tregon që ai rënë në një shirke edhe në kufër sipas tekstit e hadithit, nuk do të thotë që ai nuk justifikohet asnjëherë. Prandaj vallahi kujdes. Kujdes vallahi well, se kjo është është prek prek njerëz. Nuk është ashaqa. Gjithashtu Ibn Qayyim, edhe ai shumë i tillë ke sa të duash të rrim bashë tërë natën thua të rreqëj të shembuj. Është kaqjuetur Ibn Qayyim tagutët. Ka thënë janë disa tagut. Një prej tyre është ja për prosperitetin e logjikës pa argument nd Kur'anit e quaj tagut. Ibn Qayyim. Tagut ë? Gjithashtu ka treguar një prej tagutëve tjerë të cilë kanë marrë grupe të humbura është al-Majaz. Al-Majaz, në gjuhën arabe do thotë është një figurë letrare në kuptimin më të prafër njërshim, alegoria, në gjënëshimë mund të theme shë allegoria, o zi shka në gjashme në ta, është figur letrare, të cine përdorin, më dhënë në, e përdorin njërë, zi në gjurë në të të përdishme. Edhe mund të kajin, të regon të shi që këtë allegorin, grupët dhe umre kanë shneruar në tagut, në tagut, pëse se ma antë kësa allegorisa të kanë më muar argumentën Quranit e Sunetit. Për të këpëtu të shkurdimi ishtë themi, ka thënë, në ndonjë dietarat. Shembulli ky sa është kështu. Vjen një person hyr derë dhe ti thua hyri në derë një luan. Në të vërtetë hyri një luan? Ajo që thësisht luan, ajo ishi një njerëz. Mi po të përshkruaj me një lojë emërtimi. Ky lojë emërtimi, dhe pse ai në vetë nuk është luan, por qëllimi është ai është i fortë ose trim si luani. Kështu që lejoj ti ta mohosh thua se ai nuk është luan. Në mënyrë tjetër lejo thua se ai është luan, ndonëse nuk është luan. Në dy aspekte të ndryshme. E di qoftë? Kjo juhet që ju juhet alegori dhe çfarë thon ta grupet e humbura për drejse asa kategori Domthonë leo mohot. Leo mohot, domthonë leo thojë që nuk është ashtu. Edhe çfarë pasaj ata kanë hyrën atëse tema të të gjitha ose shumica argumentet Kur'anit dhe Sunetit kanë mohuar këtë forme. Allahu më dhun ka thënë se kam krijuar ademin lima halaqtu bihi dejme du me dy dorë mia, ata kanë thënë kjo është alegori. Edhe përse është alegori leo Do mohon, domethë se ka krijuar me duart e tija. Domthonë Allahu nuk ka duar. Edhe kësu më radh. Edhe për këtë arsye ka thënë Mulla Khomeini që ky është tagut. Ja hipotezëm është drejtë drejt fare, do themi. Kush nuk e mohon tagutin, ai del nga feja, sepse Allahu më dhuroi ka thën Kur'an, "O me je fud taguti u yumin billah faqad issemsek bin uratin u fqa." Kush e mohon tagutin dhe beson Allahun, është kafir për halkën më të fortë. Kjo tregon që përdesë zoti se ke mohu tagutin, ti nuk qesh musliman, i dal nga feja. Atëh përdesë ti, pranon me xhasin dhe pranon këtë ligj ti je kafir. Me argument në Kur'an, ka argument në Kur'an, jo ja, ka argument në Kur'an, më thos se kaj nuk ka. Femi avash, avash, avash, duro pak se ka. Oh, përpara se të mbrizhë ty ka një dettër të që duhet ta kalosh një herë. Se dietarët rreth parë nuk kanë rënë, nuk kanë rënë dakord një herë. A ka alegori apo nuk kanë fen islam alegori? Ekziston alegoria në gjuhën arabë nuk ekziston. Dhe Ibn Qayyim dhe Ibn Taymija kanë folur gjatë, shumë gjatë dhe kanë mohuar dhe nuk ka alegori. Pse çfarë nuk ta, ç'është alegoria? Alegoria është të çu. Ju lutemi shumë nuk dua zhurmë më. Lart. Allegoria, thonë ata është të nëzirë të përdorësh Një fjallë, jo në kuptimin e vetë Parsor Jo në kuptimin e vetë parsor Në flasë për gjuhë në rabë, për gjuhë në shqipë Për gjuhë shqipë edhe është Gjuhë shkale fitur, nuk merë në gjërë, në gjërë tjilla Se këtu ka, dhe sa gjërë shumë Shumë, shumë Thotë, të shë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe ndjerë me kuptimin e vërtetë është e ja përdorshme për njerëzit. Vjen zotim të më tëm lidhën me këim kusht të thaat ty që fjala ese do thot ajo kafshë, vetëm ajo kafshë. Kusht të thaat ty që fjala ese në gjunë arabë ka një kuptim më të gjerë. Kush argumenti që ajo fjalë përpara është përdorur për kafshë? Po faltë, çfarë, para i nderuar Maraz. Vazh. Nuk është ajo. E thashim u të tillë kë sa të duash në Fenisame, të cilat i kanë përmendur dihet parat. <kricë> Në lidhje me çështën e grupeve të humbura, tash i kthemi prapë te çështja nga e filluam fillim fare. Atëherë kush është dallimi ndërmjet çështjeve të qarta dhe çështjeve të paqarta? Edhe dëgjoni këtu. Të lloj dallimi që po jap tani nuk po jap unë, që çdo njëri prej nesh të marritë të tashit dhe të fillojë të gjykojë vetë. A, ah, këtë ke çështje që ka e qartë, ke paqartë, atëherë të çon çështjet çapira, çon paqartë do të jenë çapira. Se nuk na takon nerva kjo gjë. Se të djetarët e se kanë dërë në tëllë dhe rezultat që kanë djerë kushën qërështë të qarta, kërë justifikohet, kërë në justifikohet, pse që kanë justifikohet që të grupe të rumaj që pasën përshirë, dhe pse nuk justifikohet të të tjiret të, të cilë të dhurën barë dhe më radhë, janë dashur në gërritu, më në subhanëla, kjo dhje që në bjene nësot, kjo është dhja e 1400 vjetët të cilën djetarët e anë lodhë për n Koncëllon dhe madhe, a mund shkelim më këm gjithë këto tash thur por shume që pa msu asnjë gjë tillë fare me këtu 3-4 libra dhe më thonë që jo ky gjykim i fatuar? Vallahi kjo nuk vleo fen Allah. Vallahi un betom në Allah domo gjej dhe jam dëshmitar për Allah që kush i bën diçka tillë ai ka gëbur rënd. Ka gëbur rënd të lutjeve. Kjo tregon se ti thjesht nuk kupton një ide të përgjithshme, nëse gjykimi nuk na takon ne këtu lëshësit, to janë çështje të, të pa Allah. Atere, kanë thënë djetarët, edhe këto të dëlimi keni të libri të nëzituar në tekfirë në gjurën Shqipën do dhe të libri. Kanë thënë djetarët, qështë dhe qarta, për cilat të më thënë djetarët, djetarët, jo njërëantët, jo ne, kanë gjykuar që njeri unë të to nuk ju sifikohet me njërëantësën e ti. Edhe pse qështë dhe qarta, prapse prap dhe shikohet qështë që ata kanë njësifikohet. Ne se po të rrëmë dhe ne pë Kan thënë janë ato çështet të cilat njihen në fenë islamën në mënyrë të domozshme, një njeh në mënyrë domozshme, do nuk kushtojmë domozdh. Do të thotë që e njeh në vënë të gjithë, i malli i vogël. Po këtu për çfarë bëhet fjalë këtu? I malli bëhet fjalë në shoqëri islame. Sepse dietar kur kanë thënë që kur njihen në mënyrë domozshme, kanë përjashtuar për ti, një person i cili vjen nga larg, ka jetuar në mall, nuk e dinte ç'është feja. Kupton? E parloj islamin, nuk dinçësh zakat, do të thos nuk kanë zakat në fe. Që? Edhe një shemë më tjetër më, më tjërë se kytu këtë ovdhezë. Keni fasur, Gjibë Mahamdu Lahabit ka përmëndurë të gjashtë e gjashtë tema. Gjashtë e gjashtë tema, në cita dëmëndodhen që është i të shirkut. Që është i të shirkut. Po që e se, në më dhe në do themi që njërë nuk kësifikohet asë një herë, në asë një që është i shirkut, atë e i bjejë që një person nuk qëtë musliman, pa më suket Gjibë p Po qesë nuk e mëson këtë që ti përmendesh, atëherë do ta di të, të zbotoj, ai nuk hyn fe ose po hyn mund të bëj shumë shpejt sepse ai normalisht. Më thoni unë unë jam i sigurt që shumë isej nuk e di gjithë ato temat që ndodhen në libër, madje edhe ma mund të bjer në një peri tyre. Unë nuk po them që kemi detyrë, sa kemi detyrë. Kjo s'bëhet, seriozisht ti ke detyrë të mësosh ato gjëra. Por një person që hyn fe, sa hyn në fe? Sa hyn në fe, çudi më lut të, të mësoj 66 temat e librit që ka Muhamdur direkt, për Muhamdur havet direkt, por çaj të kuptoj domosdhem që kjo është kjo është kjo është supra ndyrshë edhe nga femë një herë. Çto? Subhanallahu. Valla kjo është shumë çuditshme. Kjo është domethënë një soi si një grup prej grupeve të hauarizëve që dolën në Egjipt, të cilët thoshin që njeriu nuk quhet musliman derisa të krijojë një qodet al hadd al adna, kufiri minimal i islamit, dhe vendosin disa kushte për të llogjer që i fusin në kokë tyrat, a e di? Po çikosh, ata që dolën në Egjipt ishin inxhiniera, doktorë, gjerti, nuk ishin një nuk ka njerëz me dije. U quijnë domosdian dietar ose do të thonë zënës dietë një orë. Ishin njerëz me një gjë tjetër. Ka shkuar dietar në kolonë, në kolonë kur dolën këta më parë 30-40 dietë ato u zhdukur më brapa. Ërëndësishme dietaret kanë ndar çështje, qartë pa qartë për të shikuar se ku justifikohet, ku nuk justifikohet njëra asnjë ndërgjegjshëm për dietaret dhe jo për njerëz të thjeshtë. Ky këto lloj çështje janë për ta jo për ne. Në të parra është një çështje që është e njohur në Venisë në mënyrë domosdoshme nuk justifikohet njeriu ju, e megjithatë nëse ti do je gjykatës kto është te tek kontributi i ta ti e gjykatës do gjykon me ligjin e Allahut të erdhun dy persona njëri është vendas ti jeton në din islam edhe u kapën të dy duke pirë alkool njëri është vendas ti je sa ka ardhur nga ishte çafir i cili nuk di nuk di gjë domoshoq por saka pa luistamin nisi çafiri dhe erdhi aty gjykati ish qondo dy thon të dy thon ata ne nuk e dinim se alkooli esh haram pa ne pinim çfarë që ka jetuar me muslimanë nuk i pëlqenon atë muslimanëve i thuhet kjo esh çështë domozoshme që ju ta dish çdo kush ju e tin nuk e specifikosh se ke qenë me muslimanëve kurse i dytë thotë po ty të parnoas se ti krijetuni vënë skajsa ti nuk ushodi një një person që çesh ç jeton në vende kufri mos dinj çesh pse mund të të domozosh me feislamë Edhe e kanë justifikuar, dhe këtu nuk bë dëllim dhe me thë fjallës shirkë dhe kufër, dhe për të kërgumende shumë dhe cilë nuk, nuk mundi të rëgjithë këtu. E dyta, djetarë ka dhe një qështët e qartë, e janës dhe qështët për cilët ka i gjma të djetarëve në, në mënyrë në argumentimit, dhe i thot i gjma hëtë muhë kemë, i thiri nukë për mbanë, vetën se i kuptim në argumentimin e vetë. Në cilë nuk nuk hyn as të shimet, as kështë kuptimë argumenteve dhe as përzirë argumenteve E treta Qeshtet e qarta e në dë qeshtet e cilat i transmitojnë muslimanët nga njëri tjetëri djith Një pëndjith Kurë dhe qeshtet e pa qarta Ka thënë djetar një në dë qeshtet që nuk njëfën njërë dëmëzdoshme nga fejë i stame sepse janë të shepa Dhe sepse nuk e në prapër të muslimanët E dyta sepse vete e hlisoneti e hlisoneti ka e në kondratit në to edhe padia ose njëranët në to vjen sepse në më dhe në është njërës janë argumentuar me disa argumentë në Korani dhe suneti dhe pse argumentet pasata duke keshkuptuar argumentet ose duke i përzi argumentus duke gëburu në to dhe treta qërshtja, qërshtja pa qartën të qërshtjit të cilat njërë nuk i kap do të me logikme me të parë nëhesa i gjonë por ka nevoj që kë të thellojnë, të të mendojnë në randë. Ta shqilët bëmë i krasim lidhë me votimet. Edhë marim dhe që qështën e votimet, qështën e shikur për cilën e ka fotë Muhammed Dullahabi, për cilën e i thot që nuk justifikohet një e u minjëransë në ta. Të qështë e Muhammed Dullahabit, a i nuk justifikohet të minjëransë në të qështë qështë të cilët i ka të reguar profetë o sërim qënë konë e ti. Edhë ato sot një Ato Kurani është shumë e qarta, argumentet e tyre janë muhkeme nga lloji i parë. E treta është Suneti profetesor më shumë i qartë, madje edhe profetesor me gjithë rrethulloj rreshtyre. Edhe i xhmau me disa me këston në një aq fort sa dhe grupet dhe në dokor, stegjë, e humorit kanë ndokar që ai që bën serioz statut 20 dhe nga feja. Dogjza fortë në, në në mënyrën e qartësisë. Kurse çështja votimeve. Ajo the pse në origjinë kthehet te një çështë e cila është e njohur, por në realitet ajo ka shumë drejtësa. Ne themin me sigurt që kush i bën shokollatën në Ligjvënie, ai domthonë në të vërtetë kush i bën shokollatën ka ka për Shirk. Edhe këto dhe çështja e çështë e qartë se ka xhma, po xhma ka për Ligjvënien dhe jo për ata të cilët votojnë. Prandaj, themi çështje votimeve nuk ka ekzistuar kurrë në profetull O sallallahu alaihi wasallam. Votimi si votim dhe jo Ligjvënia mos në, mos mëtronin. Votimi si votim nuk ka ekzistuar kurrë në profetull O sallallahu alaihi wasallam. Një Kurani nuk ka fort për votimin si votim. Dhe po ta shikoni dhe librin tim, s'kam folur, s'kam folur, kam, kam, kam, kam treguar argumentin që flasë për ligjvonin, kam treguar argumentet fetare që tregojnë çfarë gjykimi kanë sa më e, islam e dihmona, që ndihmon ata që bëjn shik ose bëjn gjynapën dhaja, se pse sepse nuk kanë tekst saqë thotë kush voton ka këto gjykim, ka burkuf, ka burshir, ka bur gjynave më radhë. Nuk ka argumente të tilla. 2. Ummeti i Islam nuk e ka njohur. Jo më të ke diçmalar për të llojë për 1400 vjet, edhe nuk ka më pak se si 100 vjet ka që ka hyrë kjo si çështje, shikoni sa më quhet nazile. Nazile, naziri ku quhet. Janë ato çështjet vetar nazile, ato çështje që nuk ekzistuar dikur, edhe sot dietarët kanë shkruajtur libra. Është një dietar i quajtur Muhammed Hussein el-Gizaini, ka shkruar librin Fiqhu an-Nawazil, katër vullume. Fikhu i çështjeve të reja. Dhe ka treguar në të kushtet dhe rregullat që duhet i kenë parasysh dietarët që të japin gjykim për çështjen e nawasit. Çaft Atijë kjo është çështë nazile. Edhe pse kjo në origjinë kthehet në një çështë sigurt, por ajo është ngatruar me, me me me disa, ndonjë them migullsira rreth saj. Prandaj dhe njerëzit thjesht nuk e kanë ndënë për çështën. Prandaj po duhem i krahasim themi. Muslimanët a e njohin të çështën në mënyrë të domosdoshme nga feja e tyre, apo nuk e njohin hiç? Ata para të vdeshin më vonë. Të çështën, nuk e mban asnjë ti si çështje. 1 e 2-ta. A kajë jma ata e lë sunetit sot që votimin nuk lejojnë apo janë kufër apo janë shirq, unë nuk po them që këto nuk janë halal, a, mos u hiqni. Po dish po tregoj për çështën a qet çavir apo jo, në veçantësi me personin i cili voton. Ku shëllimi? Nuk ka xma, por kundërzija e ajo që i kam ushtruar shumicën e njerëzve që ka që i ka bërt gabon të çështën se shumë dieta kanë domunë vaje lejohet. Edhe pse unë kam treguar mendimin tim që unë nuk kam dorë me të dhëmitë, ky mendim është i gabuar dhe me di ky është një, një është është vreshkitje edhe më jetë do themi Allahu mëshiroft ata që kanë ndollë mendimi dhe Allahu i falë edhe ata ngelen vëllezit tan, ditarët tan që ne i respektojmë dhe i duam ata. Nuk kemi të drejtë për mbas tyre, por nuk i shkenumi ata mëkëm dhe nuk i qujmë ata i qafira për to që mendimin që kanë treguar. Ne kemi xhmaun umedistan përpara kësaj çështje, për çështje më të qartë se kjo. Që ditarë si kanë thutë qafira njerëzit që u tregova fu jeneve në nze ajo që kanë zënë ishman umat islami dhe në mjofton ne që ka mjoftuar zhvan umat islami nitë me grupe të humbura të cilat kanë bërë shift hapor për të çështje. Ato thash për të çështje nuk ka argumente të qarta, tekst, votime me emër votive, nuk ka. Për më dhën krijohet një lloj mjekullën të çështje. Po thash për mua ai personi i cili voton me gjunaf nuk ka dyshim për këtë gjë. Ndërsa ta nxjengë fe kjo nuk lejohet them samë për arsye që po tregoj. Të E pa ato nuk është një to më e njëjta mënyrë domozohesh nga fesa më, më sepse ata të cilët, si domthonë, domthonë njerëzit muslimanës nuk e njehën atë se ç'është e fara. Shumë pak kanë volë për të çënë në vërtet. Shumë pak kanë volë për të çështje për dietarëve që dhe kanë ndëj gjykim të pastërt kulluar për të çështje. Së dyti, vetë dietarët e ehli sunnete dhe xhamatit kanë gabuar të thënë nuk kanë rënë në ixhma. Atë ne thamë që kushti dytë që ç'është e fshjeta, kush është? qi nuk ka hiçmanu midis ta. Domethën, nuk vjen kaq kohda ndjeru nga feja sepse nuk ka hiçmanë të vërtet. S'ka hiçmanë të vërtet në, të, në këtë çështje. Edhe pse ekzistojnë hiçmanë për një çështje përpara kësaj që ka lidhje me të. Por avash, ne tregom ç'është në kafeteri, kujtoheni pak. Ata po roin që ka krijuar sithë vetësh Allahu dhe kjo është më qartë se ç'është e jone, ha? E megjithatë, edhe pse çështja që kush punon krijuar sithë vetësh Allahut ka bërë ka dhënë një feja për shokoladut pra dietari kanë justifikuar dhe ka derit e kanë thënë që ata musliman me xhmau në metodë islami edhe e treta që e bën që këtë çështje të fshehtë është se këtë çështje nuk arrihet thjesht me një shikim të parë por shumë të çështje kurbanë se i thuj njeriu mos i bëj sërish as kujtje në xallahu shumë e vështirë të kuptohet mos të therr para asën tjetër veç xallahu shumë e vështirë për të kuptuar gjithë njerëzit e kuptojnë dogoj dhe çështje ka derit çatar i kisht kuptuar mëse dietari dogoj Kurse këtë çështje shikoj njerëz se sa kohë duhet mëseruar që njerë të kuptoj, dhjot, dhjot, dhjot më ta kuptoj, jo të jo të bindet me të. Të vëj lidhjen. Dhe njerëzit nuk kanë ndonjë gjit një soi. Disa e kuptojnë shpejt, disa më vonë, disa më vonë edhe më rast. Prandaj kjo hyn te çështjet e paqarta dhe për këtë arsye ne themi që në këtë çështje nuk lejohet që nxirret një llogjikim i tillë dhe argumentet fetare që ne kemi një mbështetursh i xhmau i me Islamin, ne nuk po them një rregull për gjithë. Argumentet bazë të fesë islami në Korani, sunetet dhe gjmaut, dhe nuk i lejo të askujtë që i të kuptojë Korani dhe sunetin jashtë i gjmaut. Ku shdeli në kuptimin në Korani dhe sunetet jashtë i gjmaut të me të islam, a i është i humbur, është i humbur, ka devijuar rrugë, përnda nuk lejo, duhet që musimani përpikjit të fu dhe bënd e gjmaut, përnda edhe tjeta kanë thënë, në i qështë nëse ka tre mendime, mos nëzirë mendin të katërë Shiko a came on, shiko shef Themimi, Allah mëshiroft. Shiko, subhan, dietar si respektojnë njëri tjetrin. Ka thënë aktuar, thot, ka mendime, thot. Un, thot, ish, në një financë caktuar do të ka katër mendime tot. Unë do fatikisht në veten tim kam një mendim të pestë tot. Mirë, po unë thot nuk e jap tollë mendim sepse unë nuk kam gjetur që ta ke thënë tollë mendim askush përpara me një dietar automenti i Islam. Pse? Sepse po qesit u nxjerr një mendim tri i bie që gjithë dietarë që pas pasanjë më parë ta pason humorut vërtet. Kjo është një ide për gjithëmë vëllëzër, me anë të cilës them se është sqaruar kjo çështje, lutsoj Allahu të na mbrojë nga çdo humbje, lutsoj Allahu të na mbrojë të na udhëzojë gjithë rrugën e drejtë, nuk siguroj vetëm time dhe nuk siguroj askënd, nuk e vendos vullnetin për vetëm time dhe pra askant, vetën time për askënd, këshilloj vetëm tim përpara dhe juve që kemi frikë Allahun, të gjithë, dhe të të ruhemi se kjo është feli Allahut dhe nuk është pron personale, asnjërit për ne dhe, dhe për këtë arsye Por kasia jon Islam nuk na jep nevetë drejt të flasim fena e Allahut. Se të flasim fena e Allahut, kjo i takon njerëzve të cilët kanë dije. Dhe minimumi i dijes do të ketë njeriu, duhet të studioj çelësat e dijes, që duhet të di, duhet të di rreth ku shanjer. Tu studioj çelësat e dijes, pastaj tu studio argumente Kur'anit dhe Sunet, pastaj pastaj për të çështje, se përndryshe do të thonë ai do humbi e do shkatërroj më shumë se sa do uzojë. Edhe një porosie e fundit. O vëllez, vija merret nga goja të dietarëve, nuk merret thjesht nga librat. Edhe pse librit u udhzon, dietarët ka shumë libra që njerëzit do të drejtohen për tyre, por ka shumë mundësi që njeriu me logjikën e vet fikëj kuptore koment fetare. Duke lexuar një libër keç kupton. Prandaj edhe dietarët puta sikur zë Kur'anin dhe Sunetin, edhe fiqhun, selefët e kanë pas transmetuar gojm gojë dhe kanë marrë një titull gojm gojë. Kjo dhe kjo fen tonë formësh rruitur, do ky është bereqeti që njeriu thyen gjunjët para dietarëve. Bereqeti tjetër që ta kuptoj fen to drejt, ndërsa kush e merr dijet vetëm prej librave dhe nuk merr pjesë në më mësimet e dijes, ai nuk ushudit çtë humbi. Sepse dija është shumë gjëra, dija është det pafund. Dhe kur njeriu rezon dy fjalë mashtrorë kujton se kjo është vetëm kështu e tillë. Mun ka ndonjë vjet që më thon, kam thënë villëstarat e. Saçi villëstari jemi mohalla në falc. Por atë kemi qenë në fillimin e fillimit të fillimit. E lezojnë i vetë i bëntemijës Këmë suar abishtën E lezojnë i vetë i bëntemijës Këmë më abet bëhet fjalë para 4-5 më djetësh E lezojnë i vetë i bëntemijës Në cilën thosht e i bëntemija Që nuk ka asë një hadith të sakt Për sënete që janë pari qëndis Edhe unë vajtë të të një arab Edhe i thasht të t'i skargo me në sakt Të për të dojgje Ka thonë i bëntemijës shumë shumë Edhe ka kaluar një vit ose viti pas sa më kasi disa fenë nësinë vërtetonte që ka argumente sakta që përveçse sa më ka falur 2 ose 4 syndet paraqendis dhe ka thënë kush farë 4 syndet paraqendis e mëshon Allahu. Paso on ja atëra jam bin për të çëshesë, alhamdulillah dhe tash i mregullon rrugën tënde. E rëndësishme është i njeriu mund humbë vëllëz, prandaj u Allahu duhet të kemi duhet kemi frikë Allahut subhanehutej nëse dëshirojmë që ne të jemi të udhëzuar rrug në rrugën e drejtë. Edhe s'fundi Allah me fatura semavat u lerdh alim alghayb wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fiy yechtelifun ihdina limahtulifu fih min alhaqq biidhik innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim O Allah ti je krijues i çdo lloj tokës Zoti Xhibrahili Mikaili Israfilit ti do gjikosh me njerëzun e konditatë të tyre në udhëzon neve në atë vërtet në të cilën ti ke zbritur dhe na bëjnë për besimtarët e të gjithë për të mirën gjithë dhe më ka qenë mbyllin Sultanet e Ramës në në në, në sapëto